Ez itt a Clickplay 186. adása epizódja, és itt van velünk krég. Elsősorban. Neu, Neurotik, aki én vagyok, és Májkő, sziasztok! És cigesz, sziasztok. Kicsit az én is a réggel. Meg már régen volt podcast az igazság, meg be is jött e első szóra esserával, hogy őszinték legyünk. Úgyhogy görögítő volt a Még a, még, a, még, a, még, a bejövettel az hagyján is, hogy. Hányszor fog kilépni? <gül> Tegyék meg tétjeiket. Na hát igen, igen, most egy kicsit itt meg, megcsúsztunk egy picit, ez így igazából szerintem mondhatjuk, hogy az, az én, én vagyok a bűnös. Hát mondjuk, mondjuk mi ketten ne óva se kardoskodtunk, hogy legyen valami most, úgyhogy így, így, mi így úsztunk az árral, inkább úgy mondom. Igen, hát itt egy picit lebabáztunk aztán kellett egy kis szünet. De, de jó szünet volt volt benne, videójátékozás is bőven úgy, hogy éppen Hoztunk, hoztunk, hoztunk, hoztunk témát, igen. Na, hát akkor csap csapjunk is bele, így, így egyből hát, szárazom. Ke Kezdjál neki. Kezdődhet a szarvihar. Na, akkor ne neki készülök. Na, hát... De a hallgatóink az már biztos tudjátok, hogy szívemhez igazán közelálló sorozat az Uncharted. <gül> ne, és hát, hát nem végre befejeztem a harmadik részt, ami. Már ez a Drake's Fortune, vagy mi a... nem az, az első, mi a neve ennek? Ja, Ezeknek vannak a címeik? Persze, hogy van. Na, jó. Uncharted ha De ez a Drakes Deception. Uh, hát igen uh, nem, nem tudom Tehát, egy, egy komolyan mondom, hogy nem értem hogy hogy tudott ez így a Playstation-ös játékuk között egy, egy ennyire kiemelkedni. és biztos velem van a baj mert most, hogy rágoogliztam az Uncharted 3-ra itt azt írja, hogy 95%-nak tetszett ez a videójáték Úgyhogy én vagyok a maradék 5% Hát, hogy annak a 95%-nak nincsen playstation Vaj, e, vagy igen, tehát... <gül> Te, én, én nem tudom, ugye az első játéknál még ott azzal nyugtattam magam, hogy régi. És azért faék van a bonyolultsága. És igazából most így itt rákerestem a 3 is 2011-es, tehát hogy ez sem egy annyira friss dolog, de hogy... Igazából tehát hogy konzekvensek a fejlesztők, meg pontosan ugyanaz a bajom amúgy a hárommal is, mint az első kettővel. Hogy, hogy, hogy egy, egy kibaszott csőjáték az egész, a, és, és szerintem a három közül ez volt a legbukosabb. Borzasztó, amiket így, így beleszaladgattam, tehát hogy ilyen, ilyen átesett a padlón, mert felmentem a lépcsőn, és ilyenek. Az, az így megtörtént, ami azért egy 11 éves játéknál, még ha remaster is, I, hát igen. csúny, csúnya, igen. És, hát nem tudom, a, a story az ennél lett a legkevésbé. Ez a... Igazából meg se nagyon tudnám mondani, hogy, hogy mi, mi volt itt a nagy mozgató, rugó, Szerencsére, ami mellette szól, és pozitívum, hogy itt, itt nem tolták annyira nagyon túl ezt a természetfeletti lófaszkodást. Úgyhogy hogy már itt, itt sem teljesen volt jelen, a, mint, mint úgy hogy a szörnyek az első részekbe. Szerintem ők is észrevették, vagy, mert így látszik, hogy részről részre ezt egyre jobban visszaszorítják. Igen, igen, igen. Tehát te, most jó, ez ilyen 11 éves játéknál szerintem már megengedhetünk egy kis szpojlát, hogy tehát hogy ebben is van olyan, de hogy kiderül, hogy az ott csak egy ilyen drognak a halucinációja volt, tehát hogy nincs. Igen, viszont, az, ilyen. viszont az első egy-két részben azok fixen ott voltak, nem? Az tehát fixen, a persze. Meg a zombi, az a az a elsőben voltak ilyen izék, ilyen zombi szörnyek, valami ugrálós, meg harapós dögök a a kettőben meg a Yeti kvótak, meg, meg nem tudom mik. Hm. Nem baj annyira, hogy ezeket elhagyták, hogy őszinte legyen. Hát igen, igen, igen. Úgyhogy mondom, hogy itt a story se nagyon jött át, pedig nem, nem egy hosszú játék, de meg, meg is nézte, hogy tényleg mennyi idő alatt vittem végig. Itt most amit feldobott ilyen végigjátszás videó, ez 6 óra 21 perc, ami ilyen reális lehet, tehát nem egy, egy, egy bonyolult hosszú játék. Uh, és cserében viszont tehát olyan ordas fasságok vannak benne, hogy tehát az, azzal van kihúzva a játékidő, hogy olyan mennyiségű ellenfelet, és minden irányból, tehát hogy kipucoltál egy egész vizét, mapot, és jönnek hátulról is mindenfelől ugyanúgy, tehát hogy, hogy így ezt nem, nem értem, tehát hogy így tudod így bújkász a fedezékbe, hogy ú, látod, onnan jönnek befelé, és egyszer csak hátulról szétlőnek. És akkor így, eh? Ez, ezek minden játékban jók, emlékszem régen a majdnem minden FPS így működött, hogy mögéd berakott egy-két ellenfelet, de már akkor de is. Ilyen is csak, csak, hogy ez ez úgy idővel ezek így elmúltak, és én nagyon rég nem találkoztam már ilyen játékkal, ami, ami tényleg ilyenekkel hogy operál, meg meg ugye vannak ezek a olyan ellenfél típusok benne, amin ilyen valami armor van rajtuk, ilyen, ilyen golyóálló mellény, meg sisak, meg faszom, és tehát ilyen 200 ezer után talán letörik, de ő egyetlő beléd és megfekszel, és, és az ilyenek, tehát már már volt olyan, hogy mondom, baz, meg itt biztos valami puzzle van, csak nem veszem észre, mert mondom, már belelőttem határat, tárat, és még mindig jön, és még mindig jön. Mondom, mondom, biztos valami puzzle van, mert mondom, ez mondom, nem normális. És, és nem, tehát hogy kiderült, hogy hogy ott, ott az bizony nem <tosz> kell. Meg Meg hogy, meg, hogy tehát egy, egy két lábon járó ilyen gépfegyveres ellenférről beszélünk, aki, akinél megvolt az, hogy... Tehát ebből, amikor rákerestem a végigjátszásból, hogy mit kell csinálni, derült ki, hogy amúgy valamelyik ellenfél, amelyiket megöltem, eldobott egy gránátvetőt, és azzal kezd szétlőni. Tehát, hogy így nem pazd egyértelműnek a dolog. <gül> igen. igen, igen. Úgyhogy, úgyhogy nem tudom hogy se a sztoriban, se a játék élményben, ez, ez inkább volt egy ilyen pici visszalépés. Nem, már, az, annyit tudtam az elején, már azt elmondták, hogy a, a kettő volt a csúcspont elvileg, sztoriban. Úgyhogy edd, eddig ez valóban így van. A négy, azt ahogy itt felvétel kezdet előtt beszéltük, még, még mert megvan az is, de még itt rakosgattam egy kicsit, és inkább mással játszottam, mert valahogy most hogy egy kicsit úgy pihentetné ezt a szériát, de, de nyugodjatok meg, az is, az is végig lesz játszva. <gül> hát ne csak mi nyugodjunk meg, hanem te is akkor előtte tényleg. Akkor hát igen, azt kell, kell hozzá. Tehát a, a szervezetedből ez a rész, hogy egy <gül> újabbat neki... Igen, igen, és ez így ez, ez mellé ment. Úgyhogy ezt, ezt így nem tudom, a, a kettővel az az volt a legkevésbé szar. <gül> De nem az volt a legjobb, az volt a legkevésbé szar. Tehát, hogy ne, a jó, a jótól messze van az is, de... <gül> ez milyen jó ajánló már, nem? Ezt rá kell írni majd a borítóra. ez nem írják kellésbé. ki a trailerben, amik szoktak, tudod, hogy ez, ez, ez, ez ilyen nekem is legkevésbé nem. szar. Ez az mint van ez az Honest Video Game Trailers, vagy é. Honest Trailers, vagy milyenne vannak a csatornának amikor ilyen őszinte véleményt alkot róla. <gül> Na mindegy, hát igen, ez ilyen. De a következő játékot is én írtam fel, úgyhogy tovább beszélek egy kicsit. Ez a... a végigjátszottam közben a House of Ashes-t is, ami ugye a Dark Pictures antológiának a szintén harmadik epizódja. És nem tudom, Mikit Valahogy te, te mondtad annól, hogy te ezzel játszottál, nem? Igen, meg nekem tetszett is, igen. Na, nekem a háromból ez jött be a legkevésbé. Hmm. Olyan, de várjál, még, még a Man of Medan is jobban tetszett a hajós első rész. Aha. Hát, de pedig az egy fos. Nem, nekem ne valahogy ez nem, nem, nem húzott be annyira. A, a Little Hope a sorozatban szerintem a legerősebb. Mhm. Uh -huh. Az, az a boszorkányos téma, az, az bejött. Ez, ez, a, ez a szörnyes dolog meg, hát tehát nem mondom, hogy rossz volt, mert, mert tényleg egy amúgy jó játék, de, de, de mind, én, én teljesítményben is észrevettem furcsa dolgokat a PS-en, meg, meg nem tudom, tett nekem így a is ez volt a legkevesebb. Mondjuk lehet, hogy nekem azért tetszett, mert én imádom az ilyen ilyen film pluszos ultragagyi, szörnyes horrorfilmeket, <gül> ilyen a barlang, meg a nem tudom mi, tehát én ezeket imádom, és meg, a, meg azt tetszett még, hogy itt a szörnyek azok tényleg itt vannak, nem az van, hogy most, most pont ez ilyen anti-uncharted lesz, mert ott, ott azt mondtam, hogy az hülyesség, meg, meg te is azt mondtad, hogy, hogy <gül> menjenek vissza, és itt drogos volt, pont fordítva, hogy végre, hogy ott vannak a szörnyek, és amúgy nekem úgy tehát én nekem tetszett ez a játék. Az más kérdés, hogy mondjuk a szereplők közül egy-kettő direkt megöltem, mert már nem bírtam nézni, ahogy vergődnek. <gül> Volt egy-kettő ilyen, de amúgy nekem maga a felütés, meg ez az egész, mondom, lehet, hogy azért, mert szeretem az ilyen akció horroros dolgot, mert, mert ez inkább az. Igen, igen, tehát itt, itt kellett ilyen célzásos igen, igen, igen. dolgokat csinálgatni, hogy ugye alapból ebbe az Amerika-Irak háborúba csöppenünk bele, meg fűszerezve egy-két ilyen szörnyel. Amúgy múltkor, uh, már má játszottam ezzel a játék és múltkor pont néztem, éjszaka szoktak adni ilyen nagyon szar horrorfilmeket bizonyos csatornákon, AMC, meg, meg Moziverzum, meg, meg nem tudom, és ott volt egy film, valaminek a második része, meg nem mondom, hogy mi, és arról szólt, hogy egy háborúban vannak valahol, és beszakad alattuk a föld, és ott a barlangomban kóbász, kolbász össze-vissza, és ott vannak szörnyek nem irakban volt, meg nem csak amerikai Igen, a... tehát, na, Ez, ez konkrétan neki... az ugyanaz, mint ez. Ez volt az egyik része, tehát én, én amúgy hatalmas ilyen horror fan vagyok, bár az inkább hát szeretem a mai napig, mondjuk nehéz úgy nézni, hogy, hogy az asszony nem annyira <gül> szereti az ilyeneket, és hát na, régen, én régen sok mindent megnéztem, ami ilyen volt, és volt bennem egy ilyen, hogy egy Mintha ezt a sztorit már én láttam volna valahol. <kül> Úgyhogy nem, nem tudom, valahogy ez így nem, nem annyira kapott el. Ja, hát nem talált ki az, az, az tény. Tehát, hogyha de valaki amus... látott egyszörnyes dolgot, az nagyjából már tudja, hogy mi lesz. Hát igen, de, de minden esetre így, így... Ezt azért ajánlom, tehát a trilógiát vegyétek meg, ami még most trilógia. És majd egyszer érkezik a negyedik rész, a... Hát, ez most nem fog eszembe mi a címe, de hogy valami Devil Made Me Do It, vagy az most összekevertem, I, i, igen. valami nem, ilyesmi. Nem, ilyesmi, igen, meg az ilyen csapdás... a ja, sorozat sorozatgyilkos, gílkos, sorozatgyilkos gílkos sztori lesz. Úgyhogy az azzal fog záródni az egész Dark Pictures Anthology. Az, azt, ezt úgy ajánlom, tehát mondom, a Man of Medan az egy olyan kis bemelegítő rész volt, amúgy de az sem egy annyira erős, tehát, sőt, még talán rövid is. Az, az az a legyen. háromból az a legrövidebb. A Little Hope nálam a csúcs, az, az nagyon tetszett, meg igazából a House of Ashes sem kifejezetten rossz, itt inkább azt tud problémát jelenteni, ha úgy ever láttatok, mert egy bármilyen barlangban játszódó horror szörnyes filmet meg nekem amúgy itt, hogy mondtad ugye, hogy lövöldözni kell, szerintem azt egész jól megcsinálták. Bár én amúgy PC igen, játok... nem volt Am... rossz, nem volt rossz. Meg szerintem a, ez a TPS kamera is jó ötlet volt, hogy nem fix kamerákon szerencsétlenkedtél, hanem hogy tényleg jobban körbe tudtad nézni a területet. Uh -huh. Az, az, az, az jó. tett neki, igen, tehát itt azért kellett nyomozgatni, ugye mindenféle kis darabokat összeszedni, összerakni a sztorit, sztoriban a sztorit. <laughs> Persze az arcmimikákat, azokat még mindig nem tudták jól megoldani, mert néha olyan, olyan fejeket vágtak itt beszélgetés közben. Tehát, hogy nagyon hangsúlyozni akarják, hogy ő most ezt mondja és erre gondol, és, de ez uh... már kicsit már túl, túlzott. Főleg a, a főszereplő Csajnál, aki a, akit az 10 tízdél játszott, ő nála érezte meg, ő volt az egyik olyan karakter, akit így az első adandó alkalommal megöltem, mert már nem bírtam nézni, a, a, ahogy ott szerencsétlenkedik össze-vissza. Ez ez még, amiket a Queen Beach-nek hívták? Igen, igen, igen. Őt. Aha. Nekem, nekem ő volt a legkevésbé szimpatikus. Meg hát a volt férje, mi mondjuk ez nem, nem annyira a spoiler, mert az első két percben kiderül, úgyhogy meg a igen. volt férje se volt a kedvencem. Az úgy, nekem szépen. se. Én, én mondjuk hárommal éltem túl a végén. Én azt hiszem, hogy kett, nem, én is hárommal, mert a, az iraki csávó, Igen, pal, a, a meg volt férje két katona. Éltem, nekem, nekem a volt férj, meg az egyik katona srác. Nekem meg ott a két katona srác és a volt férj, az nekem, nekem az meghalt. Hát na, igen. Mondjuk ennek nem néztem még utána ilyen jó befejezés, rossz befejezés. Van, itt is. itt is. Tudom, igen. tudom. Még, csak még nem néztem meg. De, de amúgy ez, ez, ez, ez, ezt, ezt merem ajánlani, ez jó. Igen. Mondjuk én nem tudom, hogy a, a fejlesztők azok mit szívtak, mert ezek annyi játékot fejlesztenek össze-vissza, hogy az hihetetlen. Hát ug, ugye ők csinálják most a kvarrit is. Igen. Igen. Nem ráadásul, nem az lehet, egy, ez ráadásul az egy teljes értékű játék lesz, tehát nagyjából igen. ilyen Until Dawn kaliber, tehát igen. nem csak egy tehát ilyen párás valami. Színt, igen. igen. Nagyon durva. Na szóval jó van. Mi van még neki itt a csőbe a Super Massive games gamesnél? Nem, most szerintem ezt a, ezt a Dark Pictures nyomják, meg ugye a Quarry-t, és majd ki tudja még, hogy utána akarnak-e még valamit. Ránézünk, azt mondja, Games Develop Quarry Dark Pictures, Devil in mi az a címe. Jaj, az a sorozagyilkosos. Aha. Ú, ők csinálták a Little Nightmare-t is? Azt nem is tudtam. A kettőt. Mi a? Vagy melyik Little Nightmare-t ezt az oldalra mutató Igen. Azt, azt ők, ők csinálták. csinálták? Hát most itt-itt itt van a listával hogy 2021 Little Nightmares 2. Enhanced Edition, de az első részt viszont meg nem ők csinálták. É, tényleg? Azt sem is tudtam. De mondjuk, mondjuk lehet, hogy nem az alapot csinálták, hanem ez az Enhanced lehet. Edition lesz, és akkor azt lehet. átportolták valamire. Mindegy szó, szóval idénre igen, ez van a Devil Mi Me, meg a The Quarry tőlük. A Quarry az, az biztos, hogy azt megveszem. Az, az nagyon jól néz ki már így, így előzetesek Ezt alapján. Bárm. Amit itt említettem, ugye teljesítményben, tehát nekem volt olyan PS4-en, hogy ö, ilyen robotos volt a hang. Tudjátok ez, amikor így egy nem szaggat, de olyan belassul egy kicsit az, az Nem hmm. tudom, hogy az mitől lehet, gondolom, hogy nem szakították szét az optimalizálást. Hát lehet, hát meg ugye itt nem is csak a ps jelent meg, hanem tudom, képre, hát meg X-boxra, úgyhogy úgy, ez lehet, hogy macerással volt. De amúgy azt hiszem, ja nem, mert meg már áril 4 alatt van tényleg, mert már nem az a motor hajtja, amit az Antildon hajtott annak idején, azt uh -huh. lecserélték. Szóval Még... Nem tudom, az volt, amit így észrevettem, hogy, hogy ilyen eléggé, ilyen, ilyen, hát mindmikor a Magnó szalagot elkezdtem annól húzni a... Izé. <laughs> A rádió. És amúgy sokszor volt ilyen? Vagy, vagy csak így néha-néha így beütött ez a szakadtásos... Elég, tehát, tehát hogy úgy, mit tudom én ilyen, hát azt mondom, hogy sokszor, de ahhoz elég sokszor, hogy észrevegyem, hogy, uh -huh. hogy rendszeres a dolog, de, de mit tudom én, ilyen hát szerintem tíz alatti alkalommal fordult elő. De, de, de sokszor. De ez még PS4-en volt, nem? Igen, igen, igen. Hát a... akkor már lehet, hogy küzdött vele szegény. Lehet, hogy tényleg úgy voltak vele, hogy elfutottál, <gül> <gül> Na, jó van. Hát jó, egy aki cyberpunkot. Jaj, jaj. Ja. Azt azóta sem próbáltam ki. Mikor az első futott, normálisan tényleg. Az, az, az hát. nem, nem ezt mondták, hogy el, elfut, hogy jó van, hanem majd lesz valahogy. <gül> hát az, az igen. <gül> Ne rakd rá régebbi konzolokra. Új, új nagyon, de azért. Nem mindegy. Na jó, akkor most én jövök, azt hiszem. Láttam, hogy majd beszélni akartok a Murdered Soul Suspectről, és az ilyen nyomozós kis ilyen uh -huh. gondolkodós dolog, úgyhogy gondoltam, én is bedobok ide egy ilyesmi játékot, a The Serpent rúgat, ami egy ilyen teljesen fű alól jelent meg. Én nem is hallottam róla nagyon mielőtt megkaptam, aztán utána elkezdtem vele játszogatni, és basszus, ez a játék ez kurva jó. Tehát az az egésznek a lényege, hogy egy ilyen orvost irányítasz, és egy adott területet megtámad a fertőzés, és azt kell neked valahogy a megoldanod, hogy azonnal eltűnjön. És... Ah, ezért, a ezért az a kinézet. Így van, így van. És, és ilyen, ilyen barangolós, kalandozós, mindent összegyűjtős, felfedezős a játékmenet, és bár harcolni is tudsz, meg, meg ez a fertőzés megszáll ellenfeleket is, tehát azokat le tudod győzni, de valójában itt nem arról van szó, hogy te feltétlenül harcolnod kell, mivel ugye orvos vagy, és eleve a, mondjuk a harcrendszer a szal is a játékban, ilyen szempontból, de ugye erre könnyen el lehet fogni, hogy azért, mert kórházokban volt -e egész ideig, és nem, nem a katonasságban, és hogy itt inkább ki kell gyógyítani mindent, amit csak lehet. És az az egésznek a lényege, hogy felfedezel mindent, összeszedsz, de azokról nem tudod, hogy mik, és azokat ki kell kutatnod, hozzávalókat, és ilyen különböző löttyöket tudsz fabrikálni magadnak, amivel tudsz sebezni, gyógyítani, megjavítani, átalakulni, és így kell bemenned a mindenféle helyre, összegyűjtened mindent, amit lehet, és így kell tovább haladnod és rohadt jól meg van csinálva, a, a grafika is nagyon jó, meg az egész zene, van benne egy kis ilyen -like elem is, mert a, a központi területként szolgáló, felfedezni való ő, helyet, azt időnként viharok így megtépázzák, és hogyha pont akkor ott vagy, hát akkor nagyjából instant halsz, mert annyit sebez, és mikor legközelebb visszamész, akkor bár a terület maga az ugyanúgy néz ki, tehát a sziklák, a folyók, minden az ugyanott lesz, viszont a... a a területen található tárgyakat, szörnyeket, baráti karaktereket, azokat megkeveri. És így mindig újra és újra fel kell fedezned. Egy ilyen jópofak is ilyen randomizálásos dolgot csinál, aminek mondjuk van olyan hátránya, hogy néha tud olyan random faktort adni, hogy, hogy instant halsz. Tehát, hogy ha a bejárathoz oda tesz egy olyan szörnyet, amiben nem tudsz mit kezdeni, akkor még a te akkor ott nem tudsz mit csinálni, akkor meg kell várnod még elmész aludni, és akkor meg kell várnod, hogy a következő kockadobása talán jobbat kapsz mint az előző, és akkor nem fogsz annyit szívni. De amúgy eztre számít, ez egy rohadt jó kis ilyen, ilyen tök jó, ilyen csilles játék, hogy így felfedezgetsz, nem tudom, találsz nyolc bogyót, akkor a nyolc bogyóból hármat felhasználsz, hogy rágyere, hogy mi az, és amúgy a, a keverések is úgy működnek, hogy találhatsz recepteket, de alapból te találhatsz ki dolgokat. Tehát például mondjuk... Random dolgot és Így nekézdeni. van, va, van egy bogyó, ami ad neked ötöt. Van egy másik bogyó, ami HP-t ad. És van egy, nem tudom, egy levél, ami meg azt szabályozza, hogy mondjuk ezt ráadja vagy valaki másra. És akkor ezeket te egymás mellé rakod, és akkor így tudod kirakni a pósönöket. És van belőle egy csomó, tehát, hogy nem csak HP-t tölthetsz, hanem bármit, akkor van olyan, hogy egy idő után megtanulod, hogy, hogy különböző állatokká tudsz átalakulni. Tehát, hogyha tyúk vagy, akkor tudsz tojást rakni, amit össze tudsz szedni, és a tojás az egy alapanyag egy pósönhöz. Vagy például tudsz lenni farkaskutya, ami azért jó, mert akkor bármit megehetsz, mert ö, van kajálás is, bár itt ez nem feltétlenül úgy működik, hogy ilyen halsz, mert alapból csak a sült dolgokat teheted meg, de hogyha kutya vagy, akkor megehetsz bármit. Tehát, hogy így, ilyen tök jó ki az egész rendszer, és ez a, ez a stamina is ilyen, úgy van megoldva, amit még nem láttam, hogy alapból staminából harcolsz, futsz, vetődsz, meg ilyesmi, és hogyha lemegy a HP-d, akkor utána a staminátból töltődik fel. Az a stamina már nem megy vissza, és azért kell utána gyógyítanod magadot, tehát valójában a staminádat töltöd vissza, Aha. mert abból töltöd a HP-t, tehát majd, mintha két HP csikod lenne valamilyen szinten. Hogy hát, ilyen tök jó, jó kivan találva, és nem vagy rákényszerítve arra, hogy enned, meg innod kell, nem kell mindent állandóan magaddal cipelned, hanem, hanem hogy le tudsz tenni, vannak ilyen békésebb helyszínek, ahol vannak különböző MPC, akikkel tudsz és meg minden, hogy tök jó kiván találva, nagyon kis cuki aranyos dolog, úgyhogy. Simán el lehet le, vele leszeszölni, ilyen több órát. És akkor van, nem csinálta semmi, csak felfedeztél, meg elmentél, pecázni, akkor ö, kerítesz, például át tudsz alakulni patkányá, és a patkányjal be tudsz menni kis lyukakba, és onnan is ki tudsz venni valamit, például egy ásót, és akkor az ásóval tudsz már dombok, vagy a földben ásni, és onnan meg megint kiszedsz valamit, tehát hogy így, így minden minden összefügg, de ilyen, ilyen tök jobb a kis cuki. Játék. Úgyhogy ezt csak ajánlani tudom mindenkinek, aki szereti az ilyen szözmötörös dolgokat. Így a poti keverésre, amit mondtál, az eszembe a, a Zelda. Igen, abban is így van. Ott Igen. is olyan, hogy bármit meg tudsz főzni, minden ad magában valami kis statot. Aztán, hogyha összekeversz két-három elemet, akkor abból lesz valami. Vagy ha, ha valami nagyon mellé megy, akkor meg ilyen, izé, ilyen kipixelezett, mintha valami kula lenne, vagy nem tudom. Na, ez, ez itt is így van. Már mondjuk az eld nem tudom, ott, ott úgy működik, hogy ha megtalálsz egy receptet, akkor utána az bekerül egy ilyen listába. Vagy, a, vagy azt észben kell tartani. most nem is, szerintem inkább észben tartós, de most így nem is rémlik nekem. Na, mert itt meg úgy működik, hogy bekerül egy listába. Tehát, hogyha ha, ha te rájössz valamire, akkor utána már nem kell lesz feltétlen megint kutyónal össze-vissza, hanem csak ráböksz, és akkor megcsinálja, hogyha van hozzá, hozzávaló. Vagy a logikus, hogy egy papírra kell jegyzetelni? Ja, igen, igen. Valahol biztos meg lehet nézni, most itt rákerestem. Rá itt, itt már van rendesen ilyen izé. Jó ilyen guide, kukuk, hogy mivel kukuk. mit. <laughs> ja, akkor ott nem is kell kísérleteszen, nem megnézzen a leten, hogy mit kell keverni, mivel az cső. Hát ez durvások, durvások minden van. A ja, az Eldát azt nem hiába magasztalták annak idején, amikor megjelent. Úgyhogy még a mai napig azt mondják, hogy ez egyik legjobb sandbox élmény. Csak hát ugye mivel Switch exkluzív ezért nehéz hozzá eljutni, Igen. hogyha nincsen konzolod. Nem. nem akarok senkit erre bíztatni, de vannak emulátorok, amiket de talán viszi el már, Viszi, viszi már jól? Vagy... Én látom tudom képzelni, hogy viszi. Tehát, um... Hát talán, mikor az négy éves a Zelda. Három, négy, öt, valahogy így, nem? Ja, meg annyira nem erősek ne, ne, a szűs legalább. játékok grafikái. Szóval jártam képzelni, hogy simán lehet emulálni pc n nagyon jó. Nem tudom, én nem, nem is néztem ezt, hogy mennyire lehet. Én, én sem próbáltam. De más játékok nem, nem néztem. Hát azok régebbi. Lenni, nem ilyen PS2-es, PS3-as, meg, meg ilyes. Nem feltétlenül. Hát a a Linux szokott csinálni ilyen tesztvideókat, és így egyszer nagyon pislogtam, mert a, a Mario Kartnak a legújabb részét, részével tesztelt egy PC-t, és így nézek, hogy hát na ezt hogy. Rógi <gül> után néztem, és akkor láttam, hogy ja, igen, emulátorral. Elég jól működik amúgy. Viszont akkor, hogyha az működik, akkor az Zelda is működik, mert azok nagyjából egyszerre jelentek meg. Igen, azért mondom, hogy szerintem simán. É, most itt. Így nagyon gyorsan rákerestem, és van emulátor, ami még ízé, tehát ilyen mindenféle Windows, Linux, mac build, hmm. minden van belőle. Hát egy yeah, mi próbát megérhet fensz? a dolog. A, a, ezek után ki akar konzolt venni? Hát ki? Hát itt van nem, nem, nem a legális fajta. Ja, persze, mint, persze. Persze, tehát ez, a... nem, ez nem legális, meg, meg, meg az sem nem egy nem hogy, hogy ez megoldani. Hogy egy, ez normálisan fog működni. Van itt egy game compatibility list. Ja, hát, persze, sokszor van az, hogy hiányoznak a ja, jók, vagy, vagy más, hogy működnek vagy kicsit. Aminél, aminél megcsinálják, az az elda. Tehát hogy az, az pont egy olyan játék, hogy ott, ott nem raknak össze szar verziót abból, hogy most ez még külön, normálisan a normálisan PC-en. Hát figyelj, egy... itt ilyen, ilyen, ilyen tegek vannak rajta, hogy crash, slow, <gül> meg hogy status in-game. <gül> hát akkor semmi komoly, nem? <gül> egy normál PC játék, nem? Ja, mondjuk igen. fog tűnni, hogy valami más. Hát itt most az első bejegyzés azt írja, hogy, hogy extremely slow, Szondja, hogy ez most nem tudom, mit akar, vagy mit lehet, de szerintem de nem írja, hogy ihanyas. 9700K. I was able to get around 4 FPS to 11. Tehát 4 és 11 ez FPS. Ez nem tudjuk. nem Hát nem, igen. Hát de... De na, ez, ez a ez, ez az emulátornak a Mo mozzanat, ahogy az optimalizálás, ugye ott a Switch-nek a processzorára igen. van mindenki Azt hegyezve. De egy erőgép amúgy, az az érdekes tehát. Hát így. igen, de, de például én annak idén a ps 3 emulátorral voltam így, hogy az se egy erőgép, és, és nem bírtam értelmes FPS-t kihozni belőle. Nekem egyszer volt egy ilyen kalandom, amikor még a GT4 az nem jelent meg PC-re, mert ott ugye nagyon sokáig tartott, mire kiadták PC-re, és össze konzolokra hazták ki. És hát nyilván ott is megvolt már az emulátor. Hát, hogy ez milyen szar volt, aztán nem tudom mondani. Nyilván akkor az akkori gépem az olyan volt, amilyen lehet, hogy a mostani gépemben már tök jól elmenne ez a játék, de már ugye megjelent. De most azt gondolkodtam, hogy te emulátorral játszottad a konzolos GTA 4-et, és emlékszem ja, meg ilyen pc túlzás, hogy én játszottam. Ja, csak kipróbáltad, mert emlékszem meg ilyen pc és nem tudtunk vele játszani, mert annyira szarú volt hogy Ú, nem lehetett az emulátoros. Hát az a, igen, de ugyanaz volt az élmény, ez a 10 FPS körül. Jó, de mondjuk ám az sem mindegy, hogy Tehát nem feltétlenül csak a grafikát kell nézned, vagy hogy milyen milyen erős a konzol, amire megjelent, mert például az, ezért mondták, hogy PS4-es meg PS5-ös játékokat hoznak át PC-re pont azért, mert a, a PS3-as, PS2-es érából annyira más volt az architektúrája a konzolnak hogy ja, PC-re megoldani, az szinte lehetetlen. Tehát. Meg azért a például, a, ugye most a PS Plus-ba is beszéltük, hogy a PS-nál keresztül Fogják megoldani a régi játékoknak a lejátszását. Igen, Tehát, igen, hogy nem. ott sem adják ki újra, mert egyszerűen nem tudnák megoldani. Vagy hát meg tudnák oldani, csak nagyon sok pénz, meg idő lenne. És a streameltet a PC-re is. <gül> Ezért ja, így átjussák ezek a clickbait YouTube videók, hogy, hú, izé, játszál PlayStation játékokkal, PC-n, és így. Hát már a Ingen. tudják, hogy jönnek ingyen, igen. igen. tudják, hogy ez egy, egy ilyen ps nál előfizetéssel streamelheted, tehát hogy nem nálad fut a játék, hanem egy felhőben valahol is. Az hát innen hogy, kezdve, mondjuk... hogy te egy mobiltelefonon, vagy mind játszod. Mondjuk, mondjuk a PS-est, azt nem tudom, hogy milyen lehet, de az Xbox-é az egész jól működik. Én azt próbáltam. Én ezt csak a béna telefonomon próbáltam, ami még nincsen, 5, -5 GHz. Ha, két, hát de két, de 4 GHz-en nem annyira jó. Ég. Hát figyelj, én, én a MacBook-on próbáltam ott én simán kentem neki a forzát. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy nem tudom, hát, És Akba nem is éreztél egy wifi van, gondolom, nem? Micsoda? Már 5 GHz-es wifi van, nem? Van, aha. Hát, az, az sokat számítom És úgy. És nem is, is éreztél semmilyen késlehetetést, vagy valami... Nem volt zavaró, tehát simán lehetett játszani aha. úgy. Még a Izit is próbáltam, akkor vele a, a hélót, t az újat... Uh -huh. ugye az meg ráadásul multiplayer is, tehát hogy még úgy is próbáltam, és nyertünk is tehát hogy nem nem, nem tehát jó mondjuk nekem gigabites netem van itthon ez, ez elég sokat tesz hozzá de ez teljesen vállalhatóan ment Luk, az majd... az, hogy milyen messze van a szerver, amíg fut. Ja igen. Meg majd kíváncsi leszek, hogy a videokártya gyártók meg, meg majd a, az ilyen számítógép alkatrész gyártók, azok mit fognak ehhez szólni, hogyha ha kiderül, hogy egy jobb internettel el vagy életed végéig, meg bármi tudsz játszani egy, egy utolsó kis Commodore Komodor 64, szóval. Nem fognak De. neki örülni nagyon. Figyelj, az ilyen nagy is ők gyártják a hardware szóval. Ja, mondjuk hát én ja, ja, a rá átmennek. A, amúgy annyi bajom volt az egészet, tényleg, hogy tehát az a csomag az Xboxos előfizuból, amiben már van ez a streamelhető játék, ez igazából drága. Tehát itt már ez ilyen, ilyen, ilyen ja. 5000 környéke per hó. Azt hiszem. Ja, hát És az ugye... az már, ja. És ugye nem is azt játszhatod feltétlenül, amit szeretnél, hanem hogy ami van. Mert ez nem úgy megy, hogy te most megveszel egy játékot, akkor és bármit streamelhetsz, hanem ott, ott azt hiszem fix lista van, amit lehet. És ez gondolom változik okay. is, nem? Mint a Game pass -nál. Igen, igen, igen. Ja. igen. Hát, hát konkrétan ez a Game Pass, igen. Ja, vagy ja, hát persze, ja a Game Pass. Ja a Game Passon belüli játékokat játszhatod, akkor ha nem is minden, de gondolom majdnem minden. Azt hiszem valahogy úgy van, igen. Mm. Én ebből a szempontból régi módi vagyok, én szeretem megvenni a játékokat. Nem, nem tudom miért. Meg a hardvert. Meg a hardvert is, igen. Már, már, van, rá. már van rá Legyen Legyen ez, ez, a, ez a virtualizáció nagyon durván ott tart már, hogy ezt véletlenül dolgokat lehet megcsinálni. Lionusnak a videóit szoktam nézni, és most erősen felújítja a házát. És ott volt egy olyan videója, ami rohadt jó kezdődött, ott már eszemvétek, hogy a show hogy úgy kezdi, hogy megígértem a feleségemnek, hogy ilyesmit nem csinálok, amire most készülök, és így szétnéz, de én őt most nem látom sehol. <gül> <gül> szóval úgy kezdődött a videó, hát itt már örök, egy egyből. És igazából összerakott egy olyan setupot, hogy egy gépet összerakott, ő belerakott uh, ilyen, hát vagy négy-öt, 30 volt benne talán. Atya úristen. Azt, azt a gépet csinálta meg úgy, hogy... Uh, 4 vagy 5 gépre küldte rá a, a játékot, tehát virtuális gépeket hozott rajta létre és azokat ilyen külső kliensekből elindítgatta, és a házon belül, vagy 4 gépet ellátott vele, öt, öt, nem 5-5, ötöt, ötöt. tehát mit tudom, mindegyiken futott a Chego, ami lényegében egyetlen vason, meg 5 wow. virtuális gép. Mondjuk amúgy ez a az virtualizáció az. ez már egészen uh, jó uh, helyzetben van. Tehát egy, konkrétan már van ilyen. Ez a Shadow PC, azt hiszem ez a neve. Ah, most mm -hmm. rákerest, hogy Shadow.tech a... Shadow. a neve. Ez nem Microsoft. Nem, nem microsoft -e? Nem, hanem hogy itt, itt konkrétan mondjuk nem olcsó, az tény. De, de mondjuk, ha még mindig olcsóbb, mint ha vennél egy gépet, mondjuk egy játékért. Tehát, hogyha mondjuk te csak egy játékot akarsz végigtolni, akkor 30 dolci egy hónap, és itt egy, egy, egy egész komoly ö, uh -huh. vasat tudsz... Ö, tehát egy egy komplett Windowsos PC, ami, ami a felhőben valahol fut. Igen, és így. nekem van olyan ismerősöm, aki fizetett már erre elő, és azt, azt hiszem, hogy 10-60-szerű, vagy 16-60 szintű kártya van benne, amit tud, grafikus teljesítmény. Ez mondjuk ahhoz képest nem is rossz, mert, mert az most azért a gamingnek nagyjából a közepe. 1080-pénnyi kicsit feljebb a 1660-as. Na, jó, mondjuk, ott, ott utána lehet a 16 60 azért érdemes inkább megvenni, mint előfizetni egy ilyen szolgáltatásra. Hát jó, de nem mindegy, hogy mikor. Hát az, az még nem az a nagyon-nagyon drága. Hát, hát azért most, most most azért de. Mentek vissza az árak, na? De nem annyit szerintem még. Tehát még biztos, hogy ma a kirobbanás előtti árak vannak. Vagy -hát nem tudom, mert most annyira nem nézegettem még, de azt én is hallottam, hogy most már apadtak egy kicsit valamivel. Azért már jó lesz, szépen lassan. Igen, még egy 1660, olyan 160 ezer forint körül. Na. 1660 Ti. De akkor annyit nem ment vissza. Mert, mert én 80-ért vettem, mielőtt kirobbant ez az egész. Hm, az komoly. De konkrétan még mindig kétszer annyi, mint akkor volt. Ha? Dúrva. É. 1080, bocsánat, én megtaláltam közben. Na, a 1080 az még jobb is, mert abban azt hiszem 8 gb van, nem is 6, egy, egy mert GTX a 16 ban Ez meg 1080p-re bőven jó. Ez a mostani. Meg itt elvileg a nyáron lesz nekik valami upgrade. Itt azt írják, hogy NVIDIA GeForce RTX 3070 klassz. Tehát, hogy egy ilyen szintű grafikai teljesítményt fog bírni a masina. És ugye ehhez is csak internet kell, és streameled a képét. Mondjuk most pont azon gondolkodtam, hogy az internet szolgáltatónk minket elég sokszor szeret megviccelni, úgyhogy mondjuk, hogy nincs. Úgyhogy ez még nálunk annyira nem opció, sajnos. Meg hát nyilván nem mindegy, hogy milyen internetet, egy tényleg egy jó internet, mondjuk a gigabites, ami neked van, az már bőven jó lehet, de az alatt meg lehet, hogy lesznek kisebb problémák néha. Nem is a száz szélőleg hanem a ping. Mert lehet kik a ja, hát valahol, ahol van, mint a ház, tehát, hogy ezért. Mm. Ez az ilyen változó. Na, mindegy. De ilyen is van, tehát, hogy... Így van. Még amúgy akkor is lehet ez jó mondom tényleg, amit, amit én mondtam, hogy ha, ha egy játék érdekel, vagy, vagy viszonylag ritkán játszana az ember, egyszer-egyszer így előfizet el, részik vele, aztán ugye nem kell megvenni a hatalmas nagy drága hardvert. Amit tényleg azt meg lehetne csinálni, hogy mondjuk otthon van géped, és el, el vagy vele, meg minden, de ha megjelenek egy olyan játék, amit mondjuk nagyon szeretnék kipróbálni, és tényleg nem bírja, akkor meg tényleg arra az egyre előfizet, és a géped meg ugyanott van mellett, és akkor azon meg játszol, nem tudom, szóval. Fifát, meg Chait, meg ilyeneket. Tehát. Meg hát ugye ezekben az a jó, hogy nem, nem, nem hosszú távú, hanem egy hónapra kifizeted, azt kész. Mhm. Uh -huh. Ha meg megmondom, akkor nem fizetett ki. Ja. Na, de elkanyarodtunk itt egy picit. <gül> Megint ez a... Hát itt igen. A gyerek mellett a ideje <gül> De ahogy kúra jó. Összehoztuk jól. Délután jól alvások alatt tudtam játszani. Este. Na igen, ezt már Miki említette a Murdered Soul Suspect. Ez egy nagyon régi játék, azt hiszem 2014-es. Most ilyen, ilyen retro vonalra ültem fel egy picit. Én erről a játékról annó nagyon sokat hallottam, nem feltétlenül csak jókat, viszont úgy maga a sztori fogott meg engem, ami ilyen, ilyen érdekes, hogy... hát egy minimális spoiler, a öhösünk meghal a játék elején, és a, a szellemét irányítva kell kinyomozni, hogy mi történt velünk, kiölt meg. meg. A hát, de amúgy. Bár mondjuk akkor Nem látta. A... Nem, nem, nem, látta. Nem, nem látta. Mert azt hiszem kilőtt ablakon, vagy valami ilyesmi. Hát, ha kilökte egy ablakon, meg utána lelőtte, így messze. Ja, még biztos, ami biztos, még rá ja. is lőtt egy aknavetőt, igen. Játékmenetre igazából amúgy egyszerű, mint a faék, tehát, hogy itt is főleg a, a nyomozáson van a hangsúly, meg rengeteg ilyen, ilyen, hát hogy mondjam, nem ilyen mellék, de hát ilyen, ilyen melléksztori mellékstory van a játékban, amikor ilyen adott helyszíneken lehet össze gyűjteni ilyen arra a helyszínre jellemző valamiket. Ilyen, ilyen kis tárgyakat, és ha összegyűjtesz belőle, mit tudom én, változó számban, akkor, akkor, akkor megmutat neked egy ilyen sztorit, hogy a, ami ahhoz kapcsolódó. De például ilyenek, hogy egy ilyen felrobbant, ilyen, ilyen boilert lehet valahol gyűjtögetni, és ha összeszeded mind a kilencet, akkor megtudhatod, hogy hogy halt meg ott valaki amiatt, a felrobbanó bojler miatt. Úgyhogy sokat nem ad hozzá, de érdekesebbé teszi egy picit ezt a világot. Bojler van eladó. Igen, bojler eladó, igen. Csak annyit akartam, mert rákerestem játékra, mert emlékeztem, hogy ezt már régen nagyon olcsón is adták, és most Steamen pont le van árazva, kemény két <gül> pont euróra Pontosan Pont ezt most pont két euró a játék. Igen. Én van ilyesmi áron húztam be PS-re, úgyhogy ja. Lehet, hogy ezt sem egy hosszú játék, tehát nem akarok hülyeséget mondani, de szerintem ilyen, ilyen 6-7 óra környéke. Mint olyan, hát vannak benne ilyen ellenfelek, vagy hát ellenségek, Ilyen, ilyen démonok, de hát igazából azokkal annyit kell csinálni, hogy ha, ha észrevesz, akkor vannak ilyen, ilyen lélek maradványok, vagy nem tudom micsoda, amikbe el tudsz így rejtőzni, és miután abba hagyják a keresést, akkor így mögéjük kell lopózni, és akkor mindig benyom egy ilyen billentyű kombinációt, hogy mit törménk, húzda az analóg kard balra és nyom meg az X-et, vagy felfelé és a kört, vagy ilyesmi, és ha ezt sikeresen megcsinálod, akkor megölted. És így ilyen bonyolult benne a harc. Én amúgy emiatt a, emiatt a szörnyek miatt nem akartam megvenni. Mert én. Nem sok van benne. Ja, nem sok van benne, mert én azt nem. hittem, hogy ebből majd azt hozzá ki, hogy majd direkt már menekülnöd kell, és mindig megtalálnak, meg, meg nem, ilyesmi. Nem, nem, nem, szerencsére nem. És, és általában az ilyen legveszettebb helyszíneken is maximum ilyen három, ha van, négy. Úgy, úgy, é, akkor abban, annyira nincsen túl. Nem, van. és, és nincs, nincs is nagyon erőltetve benne, tehát ha nagyon akarsz, még talán lehet, hogy el is tudsz lopakodni köztük. De én mindig megöltem mindet. De és akkor ezek nem is termelődnek újra? Nem, nem, ezek adott, tehát lineáris az egész mész, megöltet tovább, tovább. Hát én én, én most olyan ezt visszatér... lehet meg is veszem amúgy. Volt olyan visszatérő helyszín, ahol megjelentek, de mikor másodjára mentem vissza, akkor, akkor nem kellett kereszteznem az útjukat, tehát akkor simán megkerültem őket. Uh -huh. úgyhogy igazából full story az egész tehát ilyen nyomozgatós de azt is ugye segít tehát hogy nem olyan, hogy na akkor gyűjts össze minden nyomot, hanem ha rendesen írja hogy na akkor mit én nulla van meg eddig a 14-ből tehát tudod, hogy mennyit kell megtalálni nem feltétlenül izé segítség, mert, mert amúgy van, amik, úgy el vannak rejtve, hogy nem, nem leled meg, de, de nem is kell mindet megtalálni, hanem mondhatod azt, ha már megtaláltál mondjuk kettőt, hármat, és, és te hód biztos vagy benne, hogy, hogy azt kell csinálni, akkor mondhatod azt, hogy akkor te befejezed a nyomozást, és akkor össze tudod rakni belőle, hogy mi történt. Na. Én közben meg is vettem. <gül> maga nyomít, a story. Én, nem, végre. <gül> maga a sztori ember, hogy mit nem amúgy, <gül> amúgy nem olyan rossz. Ö, van benne egy elég kis váratlan fordulat a végén. Amit úgy lehetett sejteni, hogy, hogy nem úgy lesz, ahogy sugalja a játék, hanem majd csavar egyet rajta. De, de olyat csavar, amire úgy nem számítottam. Na, akkor még téged is meg tudott lepni. Egy, egy picit meglepődtem, igen. Úgy összességében nem tudom, tehát nem egy kiemelkedő játék, de, de egy rendes iparos munka. Ja, azt régebben is nézegettem, meg ilyen videókat nézegettem róla, még amikor gondolkodtam, hogy megvegyem, akkor még mondjuk nem két euró volt, hanem kicsit drágább. És ott is mindenki írta, hogy, hogy így nem váltja meg a világot, de egy ilyen tök jó kis élmény. Igen, igen, igen. Igen, vagy vele. Az meg jó, meg vannak benne achievementek, Steam kártyák, hát kellene, minden, minden van, minden van. Még az árát is visszahozza. <gül> ja, még visszahozza. Ja. Ja, úgy mondom, nekem, nekem bejött. A sztori az nem rossz. Van, van benne egy-két ilyen idegesítő dolog, de, de, de nem annyira vészes. Tehát a, a fejtörők azok azok nem annyira bonyolultak, inkább ez, amikor a nyomokat kell megtalálni, ott-ott azzal lehet egy kicsit elpepecselni, de valamit akartam kiemelni, amit nagyon felbaszott benne. Ja, hát igen, arra majd figyelj, hogy lesznek olyan jelenetek vagy részek, amikor egy ilyen csajjal együtt kell nyomulni, aki egy ilyen médium, és őt vele tudsz így kommunikálni, és Például át kell vezetni egy ilyen ö, adott helyszínen, hogy akkor kamerákat kiiktatni, meg ilyeneket. És én ott egyszer nagyon sok időt elbasztom azzal, hogy már ott rendesen mászkálk, és mondom, mi a frászfenél, nem jön ez a csaj. És mondom, Nézem, nem lehet vele beszélni, se izé. És hát pont olyan szögbe volt egy ilyen kis kamera, amit ki kellett kapcsolni, hogy soha nem ugrott rá a target, és nem vettem észre, hogy ott van valami, amivel interakcióba kell lépni. Hm. És ott ott, ott basztam már a vagy húsz perc, vagy mászkáltam össze-visszamondom, mit nem veszek észre? Uh, ezeket úgy utálom. Ja, úgy amikor igen, ilyen az... pixel hunting, az... uh. igen, egy picit vannak benne ilyenek is. De, de érdekes a sztoria, egy egy egy két euróért teljesen jó. Na, mondom, be is húztam, úgyhogy majd adás után szeretem le is A következő adásban a ja, Igen. Miki véleményét. Na, hát én így... Jóes éve még egy beszámoló. Egy nyolc lassan, lassan beírunk a mába, majd egy tíz a, év a, a, a, a tíz éves jubéleumra te is végig tudod. <laughs> Arra lesz majd Nem valami complete edition kiadás, majd biztos. <gül> Nem ígérek semmit. Nekem is meg valami játék egy idő. Valami bundleben volt még. Jó, ja, már idő. jó sok mindenben már belecsomagoltak emlékszem. Jaj, jaj. Ja. Hát már egy ideje olcsó nagyon. Na, és hát, ha végeztünk ezzel akkor egy másik játék, amiről most én fog beszélni. Ebben is van fejtörő, csak itt máshogy működik. Itt pofán kell verni a másikat is. <gül> betörni a fejét. <gül> ez pedig nem más, mint a Multiversus, aminek nemrég volt egy zárt beta-ja, vagy alfája, nem tudom. És egy ismerősnek áll, kaptam hozzá tőle kulcsot, hogy ezután is köszönöm redeemer a, a nagy lelkű felajánlást, hogy most beszélhetek a játékról. Most ez a játék, én már rohadt régóta várom egyébként, olyan, mint ez a Super Smash Bros. a Nintendon, tehát, hogy üfölni kell egymást, és akkor így kirepülnek a karakterek a képernyőről. Nagyjából ennyivel le lehet én az összes ilyen bunyós játékot, hogy oldalnézetes, olyan, olyan, mint egy platformer lényegében, és platformokon kell is ugrálni, és közben mindenféle kütyükkel, meg ilyen skillekkel egymást pofozni. És ami ebben a játékban az egyik legmelőbb cucc, az, hogy itt lényegében DC, és, és mindenféle Warner karakterekkel lehet egymást gyepálni. Tehát, hogy a... nem tudom a Bozont lecsapja superman az itt, az itt oké. Okay. Tehát, hogy nem kell, ezt a, nem kell ezt a beszélgetést lefolytatni, hogy vajon kiverné agyon a másikat Superman vagy Bozont, hanem meg tudjátok nézni ebben a játékban. <gül> vagy például Batman, mert ugye ez is benne, az alap karakterek, az, akik benne vannak. Meg hát, hogy hívják a, szintén a scooby doo a Velma? Tehát, hogy a... Mert hogy nem csak Bozont tudja hagyonverni superman hanem az a joyce is, akinek... Az a vörös, nem? Igen, vagy melyik? Nem a vörös, a szemüveges okos. Az, okos ja, igen. Hát, de az nem vörös. Az, az vörös? Lehet vörös, igen. De a ruhája biztos vörös, vagy ilyen aranysárga-pirosas valami. Well, a hívják, igen, én közben megnyitottam a... Igen, a, igen, igen. igen. ...a weboldalt. Ja, és amint tök meglepődtem, mert én előtte nem néztem utána, hogy ez a karakter is benne lehet, de például a trónok harcából az Arya Stark az benne van. Egy rajzolt verziója nyilván, de, Ő... de nagyon érdekes. Már csak azért is, ugye ez a Warner, meg izé DC, ez ezek HBO bio maxos üzében benne vannak, nagy allianzban, nem? Ja, meg mondjuk, mondjuk... Ha jöttünk, ha? azért kicsit fura, ja, fura ez a lista, hogy ezt mi alapján válogatták, akkor így össze. Mondjuk a to... én, én a Tom és Gerrit nem értem. Á, ah, kurva jó pedig az is. Hogy ők, ők hogy kerültek oda, hogy Bunny? Hát figyelj, régi, régi franchise akik. Jó, itt van egy zöld, szarvas, kutya medveszerű valami, az, az, az se tudom micsoda. Tehát én csak azt nem értem, hogy az honnan jött. Olyan, mint egy Pokémon-szerű valami. De, na, no, de mindegy. Egyelőre azt hiszem 15-16 karakter volt a, az alfa-ba, valahogy, vagy Kérdő? Ja, ő, ő valami saját kreálmányba, kreálmány Csak. Ha Most rákerestem, és igazából a Google mindenhova ezt hozza, egy multiversus, multiversus... Uh -huh, uh -huh. Akkor az lehet, hogy ők így... Á, itt írják rá. is, hogy it belongs to the multiversus game itself, tehát, hogy ő, Aha, ő, ő nem, nem része semminek, nem se őt kitalálták. És maga ez a bunyós játék dolog rohadt jól működik, mert minden karakter teljesen tökéletesen más, hogy működik, Itt a másik, tehát hogy a, az irányítás az nyilván az erős ütés, meg a gyenge ütés, meg az ugrás, meg ezek így megvannak, de hogy tök más dolgokat tudnak csinálni, és nagyon elborultak, tehát szóba került például Tom és Jerry, a, ők ugye, tehát nem külön karakter, hanem egy karakterként irányítod őket, és például mit tudom, én van egy olyan, hogy a Megnyomsz egy gombot és akkor a, a Tom az egy rakétát kötöz Jerryre, amit utána irányítani tudsz és neki vezeted az eneminek vagy fogod Jerryt és eldobod, aztán ahova odolobtad ott marad, és akkor közben adogattok, tehát hogy nem tudom, hogy elkezdetek teniszezni, és akkor ugye az is sebez, hogy a labdát így ütögetitek és eltaláltok vele valakit, tehát az ilyen, ilyen annyira érdekes mechanikák vannak. Mondjuk Nekem legjobban az a bugsban jött be, tehát hogy a tapsi-hapsi. Mert az, tehát, az, az, ami elborult. Tehát, hogy tud olyan csinálni, lefúrja magát a föld alá, átmegy, olyankor nyilván sebezhetetlen. És akkor lesz a pályán két lyuk, amiben amíg az ott van, addig bele tud ugrálni, meg bele tud dobálni dolgokat. Tehát, hogy ilyen teljesen elborult az egész. Mert ő, ő, egy csomó cuccat... Tud olyat csinálni, hogy elkezd egy ilyen ekmis ládába kotorázni, és kivesz belőle egy random valamit. És akkor az onnantól egy fegyver, amit hát jó, lőni nem lehet vele, mert nem olyan fegyverek vannak, de mindig el lehet dobálni dolgokat, vagy tud olyat csinálni, hogy le, odafest a földre egy ilyen célkeresztet, és oda esik egy szép. És akkor a széfet is arrébb lehet rúgdosni, és utána a szépből is kiesik valami cucc, tehát ilyen tök jó melikák vannak van, ami nekem így, így nagyon bélt. És az összes karakternél így teljesen másokat lehet így csinálgatni. De mondom, nekem ez a Bugsban jött be. Ja, meg tényleg itt most nincs is azon a képen, amit jelenleg nézek, de a Tasmán Ördög például is egy elég menő karakter. Az régen benne volt valami nagyon régi videojátékban, ami nekem így valahogy felrém lett, és valahogy gigyot hatalón is kell irányítani, tehát ugye nyilvánvalóan ennek a Tasmán Ördögnek van ez, hogy ilyen hurikánnel tud változni. Nyomja, hogy ne Jobb, Képessége és akkor azzal lehet így, így támadni emberkéket, szóval nagyon elborult. Én, Én legtöbbet, na, azt hiszem kisebb próbáltam kettővé v 2 ben ami 1 játszottam, de a tutoriálból felhívja az ember figyelmét, hogy itt a karakterek azok össze tudnak dolgozni. Tehát vannak ilyen kicsit szuportosabb karakterek, meg defenzív karakterek, például benne van Wonder Woman, aki magára tud nyomni egy ilyen pajzsot. De hogyha mellette vannak a csapattársai, akkor ők is megkapják ezt a buffot, ezt a pajzs buffot, és akkor egy... Darabig ilyen védelem van, az egész csapat nem csak magának a karakteren. Akkor ez a szarvaskutya, akármi, ez például olyat tud, hogy vissza tudja ránteni a csapattársat, hogyha éppen leesne. Ami elég hasznos, Tudsz, bár legtöbbször nem az van, hogy szép lassan esel le, hogy vissza lehet még téged hogy kapsz egy pofont, és így pénzsebességgel kirepülsz a világűrbe. Tehát kb. ezek a játékokban így működik, amikor kiesel vagy nem tudom kinek mennyire ismerős ez a műfaj. Itt lényegében nem az van, hogy van egy HP-d, ami ha lemegy, akkor meghaltál, hanem kapod a pofonokat, és kvázi így egy ilyen százalékos mutató mutatja, hogy hány százalék sebzés van rajtad, és minél többet kaptál, a következő pofon az már lehet az, amitől kiszállsz a francba. És akkor néha van egy dolog, hogy már nagyon verted, már piros az egész, és még mindig kapja, és nem akar kirepülni. Tehát ez előfordul benne. De elmondom, ez egy nagyon jó játék lesz, és free to play lesz. A karakterek azok talán meg lesznek benne alapból, bár én... hát nem tudom. Tehát lehet, hogy most csak az alfában volt úgyhogy hogy megkaptál minden karaktert, és majd később lesz az, hogy jó, akkor őket játékkal, ami nekem teljesen oké. Okay. Fizetős dolgok nyilvánvalóan skinek. Tehát meg elvileg volt most az alfában is egy ilyen battle pass valami. Most nem tudom, hogyha elindul a játék, akkor az meg lesz, amit abban az ember blokkolt. Lehet, hogy nem, hanem kezdődik. Na, előről az egész. Ott volt például a segélyhez lehetett egy ilyen ilyen furcsa bajszas ilyen okuláris nem tudom, ilyen skint unnokkolni, de ha jól látom akkor van hozzá egy kicsit ilyen Bruce Lee beütésű skin is. Elég érdekes dolgokat tud csinálni ugye a képest, hogy nem az a bunyós karakter a rajzfilmbe. Szóval hát itt meg bonyozni kell kötelezően, úgyhogy. igen, jó, de most... Nincs más választása. Ki... A... tapsi habsi is megoldja valahogy. Meg a többiek is, akik annyira nem erőszakos karakterek. De nekem nagyon bejött a játék. Én, én féltem, hogy... Tehát én imádom az ilyeneket. Nagyon-nagyon jó nem vagyok bennük, de nem szeretem. És így féltem, hogy elfogják cseszni, hogy szar lesz, mert hogy... Tudod, és elég lesz neki, annyi, hogy a jogdíjakat, aztán várják a jó időt. Lát hogy free to play játék lesz, szóval nem árt, hogy egy free to play játék jó. Mert körülbelül az, hogy kipróbál, és nem tetszik, akkor nem játszol vele. Ha meg tetszik, akkor még játszol vele, és egyéni után elkezdesz vele dobálni talán egy kis pénzt is. Mert valahonnan csak kell neki bevételt szerezni. És úgy nézem, hogy ez a Battle Pass rendszer lesz benne. Neked nyilván van benne egy shop, ahol majd lehet vásárolni extra skineket. Nagyjából így fog kérni, szerintem ez a free-to-play modell. És azért ezeknél a skineknél, tehát mit tudom, Batmanhez például ott azt hiszem láttam a shopban vagy a Battle Pass-ban ilyen uh, Samurai Batman skint, tehát hogy azért kicsit eltávolodnak a karakterektől, Lehet hát tehát a multiversumban ott bármilyen Batman, tehát lehet, hogy van amelyikben Batman horgászik. <gül> És akkor a horgász apja van, ilyen ilyen. Volt amúgy <gül> Samurai Batman, azt hiszem van is egy ilyen képregény ami jó, ja. hát az, az akkor a DC-től nincs is messze, legalábbis a képregényes vonaltól. Mondjuk ez de így igen. jó, mert tényleg, amit mond, hogy bármit belerakhatnak innentől már mert ja, multiverzium ja, is Megjön meg meg minden platformra szinte. Ja, igen, igen. igen. És, és, ami tök jó egyébként, hogy nem csak hogy crossplay, de cross progress. Tehát, hogyha elkezdesz bármin játszani, ugye lesz egy akkontod, amivel belépsz, és mondjuk, mondjuk elkezdesz játszani PC-n, aztán veszed egy konzolt, és ott akarod folytatni, akkor nem kell az elejétől kezdeni a, a játszást, hanem belépsz ugyanazzal az akkonttal, mint PC-n, és ott lesz minden, amit megszereztél benne, vagy megvettél. Ezt mondjuk szerintem tök jó, és ezt mondjuk a, a Brawl Halla, én azzal szoktam sokat játszani, az, az se lenne rossz, ha így működne, mert ugye az van PC-n, meg mobilon, meg az is van mindenféle konzol, de én PC-n, meg mobilon játszom vele, hát mondjuk mobilon viszonylag keveset de hogy ott nincs ilyen, ilyen kursz, cross progress, tehát mindenhol be kell szerezni hozzá mindent. Itt meg lesz, ami tök jó, hogy free-to-play játéknál meg aztán pláne tök jó, hogy tök mindegy, hol játszol vele. Amit megszereztél benne, az megkapod. Szóval elvileg július elején lesz majd velőle egy nyílt beta, szóval azt mindenki Nézzem utána, pontosan mikor, azt nem ötödik kérdem, lehet, hogy erre is nézek gyorsan. Jó, azt hiszem, arra már meg fog jelenni. De e nem. Esőbb. Nem, nem, nem. Sajnos, sajnos még nem. A Open Beta július, csak ennyit ír. Ja, mondjuk nem tudom, az Open Beta az, hogy lesz, mert ugye sok játéknál van az, hogy csinálnak belőle egy bétát, és amikor a bétának vége, akkor utána, mit tudom, egy hét, vagy szóval nagyon gyorsan jön a megjelenés, vagy azonnal. Nem tudom, egy free to play játéknál, azt is tudom képzelni, azt mondják, hogy béta lesz, és a megjelenés az úgy fog kinézni, hogy folyamatosan lehet játszani, és egyszer csak azt mondják, hogy most ja, már nem igen, igen. <gül> Tehát, hogy ez is elképzelhető. Egyet, olyan, mint az early access. <gül> <gül> igen, igen, igen. Ja, úgyhogy uh, nagyon, nagyon zsír lesz. Egy karakter van itt a karakterek közt, ami nem volt most benne az zárt Ez az Iron Giant. Arra kíváncsi leszek még, hogy az majd hogy fogok kinézni működés közben. A többi az... Uh, Azokat kipróbálgattam, nem rossz. Ja, nem, nem, minden, próbálgattam. Ja, igen, nem minden próbálgattam ki, mert már most volt karakter, ami, amit uh, játékkal kell unlokkolni. Mert a játék közben kapsz ilyen aranyat, vagy valami pénzt, és akkor abból kell a karaktereket kioldom. Most egész sok karakter benne volt, de az Aria így nem tudtam kipróbálni. Aztán a azt a Hárvit azt kellett, mert még pár karakterben maradt, de... Mondom, nekem nagyon tetszik, úgyhogy én biztos csapatni fogom, és hát így lesz, hogy mindenkinek majd megéri kipróbálni. Főleg, akinek ez a zsánát jön. Én futok majd vele egy kört. Hát ingyenes, akkor meg én ja. is. Bár Megládásul... műfajja nem vagyok oda, de hát ingyér, megnézzük. Meg ráadásul teljesen mindegy, hogy a haveroknak milyen konzolja, vagy milyen PC-e van, mert crossplay, szóval bárki játszott Ú, Ezt a crossplayt, meg ezt a cross progress, ezt annyira imádom. Ezt majd később lesz egy játék, ami még ennek kapcsán szóba kerül majd az egyik Need Speednél, is. ez annyira jó ki találva, és annyira jól működik, tehát ezt, mm. ezt minden játékban rakják bele, én, én komolyan mondom, lehessen kikapcsolni, mm. oké, okay, ha nem akarod, de legyen opciót, hogy, hogy működjön így, és akkor nem lesz az, hogy nem tudom, kihalnak a, azok a játékok, amik csak mm. sok és akkor nem játszik velük elég ember PC-n, meg Xbox-on, meg ps de lehet, hogy egyben meg működne. A kodoknál lehet ezt érezni, hogy a kodnál nagyon sokat segített ez a crossplay, mert a régebbi kodoknál, amik csak az adott platformon lehetett játszani, ott a PC-ről valahogy elszivárogtak a játékosok, és most azért lehet látni, amikor elindul egy meccs, hogy ott a hát több, mint a lobby fele. De néha csak, amit tudom én, a 10 nem tudom hány játékosban kettő PC-s. Tehát, hogy ott azért látszik, hogy sokan játszanak vele a konzolon, és ott, ott működik. Meg ugye itt van az Apex Legends, az is úgy működik elvileg, hogy az is cosplay. És nemrég volt alkalmam kipróbálni a mobil verzióját. Amit én először egy... Uú, micsoda átkötés, amúgy. Most tehát Először azért próbáltam ki, mert sikerült beszereznem egy iPad-et. És mondom, hát ha már van iPad, akkor iOS-re már megjelent nagyon régóta. Az Apex Legends Mobile. Utána viszont tök vicces, hogy pár nappal később megjelent Android-ra is. Szóval most már android is lehet a -e csapatnia a cuccot. És... Nekem így egész, egész bejött, bár azt hozzá kell tenni, hogy én úgy játszottam vele, hogy nem ez a tapicskolós módszerrel, hanem egy kontrollert rákötöttem is. Így bluetooth Bluetooth-on keresztül azzal. Ami még, én még mindig azt mondom, hogy ha FPS-t játszik az ember, akkor az egész billentyűzet szerintem a legjobb erre. Ez igaz. Viszont, viszont a mobilos megoldáson a tapicskolás helyett a kontroller az ilyen fényévekkel jobb csak nem Szerintem. takarod ki magad elől a képernyőnek egy nagyon fontos részét. Igen, meg én, én nagyon nem szeretek tapicskolni ilyen érintő képernyőn, mert egyrészt, hogy hogy játszik az ember, hogyha normál van a kézben, hogy rajta van a gombon az ujjad, és akkor megnyomod, amikor akarod. Na itt meg konkrétan az, hogy megnyomod, az olyan, hogy hozzáérsz. Tehát, hogy eleve nem pihentetheted rajta az ujjad, ami tök szavaró. A másik, hogy nem érzed, hogy hol van a gomb, mert hogy egy teljesen sík felületen kell oda nyomkorászni, szóval nem tudom, ez nagyon nem jön be. Ha valaki esetleg ezt nagyon éli, hogy ez neki kézre áll, az, az írjon, mert tényleg szeretnék tudni arról, hogy van ilyen ember is, akinek ez nagyon vasszául bejön, hát én nem tartozom ezek közé. Szóval nekem alap volt, hogy ezt az Apex Legends Mobile Testing control re próbálom ki. Úgy viszont egész, egész jó volt, tehát hogy Megint csak hozzáteszem, hogy egér bilánykészlet a legjobb, de most már azért látszik, hogy nagyon sok játéknál ezt megcsinálták, ezt a kontrollás irányítást. Hogy ott van a, a kodok, azok, hát most pont beszéltünk, beszéltem róla az előbb, hogy konzolon népszerűbbek is, mint PC-n, tehát mert többen játszanak konzolokon. Ez, ez egész jól működik, és nagyon jó sikerült átültetni ezt mobílra is. A maga a játék, az viszont <gül> az tök érdekes, mert ugye jön egy tutoriál az elején, hogy hát tanulj meg játszani paraszt, mit lehet csinálni mégiscsak egy Apex-ben, amit nem, nem, nem tudnám, de azt nem tudja, hogy én tudom. <gül> és utána lejátszottam pár meccset, és nem volt olyan meccsem, amin ne nyertem volna. Szóval erős a gyanúm, hogy az elején botokat tesz be, vagy olyan játékosokat, akiknek fogalmuk sincs, hogy mi van. Mert belefutottam olyanba is, hogy két ember lőtte egymást, aki gyanúsan egy csapatban volt, mert nem sebződtek. Tehát, hogy ők így, így nem, nem igazán értették ennek a lövöldözős játéknak a lényegét, hogy itt három fős csapatok vannak, és így egy valakinek kell túlélni egy csapatnak. Meg rendszeresen volt az, hogy egy ember ki kivépett az én csapatomból, és tényleg volt olyan, hogy itt ember, egy ember kilépett a másikat, lelőtték, és egyedül lehoztam. Úgyhogy kinyírtam egy három fős csapatot. És azért Na azért nem vagyok esportoló, <gül> Tehát, hogy én nem, nem vagyok jó, nem kontrollálhez szoktam. Szóval vagy nagyon béna botok voltak ellenem, vagy nagyon béna emberek. De de még nem volt olyan meccsen, amit Battle is elbuktam volna. Ami viszont tök, tök érdekes és különbözik a PC-s meg a konzolos verziótól, az az, hogy van benne deathmatch. Amit én tök kíváncsi vagyok, hogy azt mikor óhatják áthozni más platformokra is, mert arra tökéletesen jó, hogy az emberek így gyakor fegyverekkel, mert, mert csak lövöldözöl benne tényleg. És a pályák azok megvannak, mert ugye nem tudom, miért játszottatok épekszel, de jött be olyan mód, hogy ilyen aréna. Mert ugyanúgy három fős csapatok vannak benne, fegyvereket azokat kb. úgy kell venni, mint a cségóban. és akkor így, így körönként összecsaptok, és így lövítek egymást. Ugyanúgy, ha meghalsz, akkor nem éredsz hanem Amelyik csapat túléli, az nyer, és akkor így szerzik a pontokat. És ugyanezeken a pályákon mennek a deathmatch mérkőzések a mobilon. Hát ez tudna működni PC-n is, csak nem tudom, gondolom a játékos bázis nem nagyon akarják szétvagdosni. Vagy még ez nincs kész PC-re, a fene tudja, és tervezik belerakni, szóval erről, erről nem tudok sok mindent. De mindenki próbálja ki a mobil verziót, mert szerintem egész jó pofa. Ebbe a, ebbe a deep match-be engedélyezve vannak a karakterek képességei? Vagy mindenki ugyanaz a karakterel van, vagy... Engedélyezve vannak. Jó, nyilván a support karakterek nem annyira OP-k benne. Uh -huh. Bár igazából nem, mert mondjuk, ha egy support, tehát hogyha ugye TDM van benne, azt nem TDM-es. Lehet benne tolni. Nem. Tehát nem mindenki mindenki jelen, nem free for hanem team death Akkor viszont egész hasznos lehet, hogy fel tudod húzni az éppen ledőtt a csapattársadat. Egy support karakterrel, vagy így bevédeni. De jó ja, mindent lehet használni, minden képességet. Aztán talán az ulti is, de az egy kicsit tovább töltődik. De most úgy képzeljetek el ezt, mintha nem tudom, overwatch lenne. Tehát ott is, ugye van team deathmatch funkció. Ja, igen. Szóval teljesen, teljesen jó működik, és ott is vannak olyan karakterek, amik supportosabbak, meg mit tudom én. Úgy bele gondoltam, ott egyet? Le, van, van team deathmatch. Ja. Ja, ott elég sok játékmódot beleraktak amúgy. Szóval reméljük, hogy ezt majd áthozzák az Apex legends is. Meg én elég sok játékmódot el tudnék képzelni az Apex Legends-be. Valamibe hozhatnának be titánokat is például, ha <gül> már a titanfall lett ez a játék. Hát de akkor És azt valami lehetően nem akarják folytatni. Hát, ezt ne, ez szerintem készül a háttérben amúgy. Bár ugye most, most megint a, a Jedi-nek a folytatása a Fallen Order-nek. Most, most nagyon hype-olják. Úgyhogy majd jó, azt előre felrakni a trailernek, azt ja, igen, most jött ki, Aha. igen. Ja, ja, ja, nap vagy tegnap előtt. Jedi's ja, Forviver, vagy mi lesz a Nem, nem állna végig, végig tolni az első részt is, de ja, amúgy jónak néz ki. Jó lesz az, jó lesz az, az, az első show volt. Ez az első rész. Igen, igen, ez is jól megcsinálták, igen. úgyhogy. Annyi mindennek kéne tolni. Van egy csomó autós, meg motoros játék is például. Ne, nekem mondjátok? Ja, amúgy igen, mindjárt, de amúgy nekem mondjátok, hogy most vettem meg egy játékot az előbb, szóval na. Úgyhogy nekem, még, nekem, nekem ugyanolyan sok van, mint nektek, plusz egy. Na, de amúgy, ha már a motorosról, meg az autósról, igen, most négy játékról fogok beszélni, de valójában nem négyről beszélek, mert egy-kettő csak megemlíttek e Először menjünk végig a motorosokon, mert az, az a kevésbé fontosabb. Idén megint megjelent a MotoGP széria, meg a Monster Energy Supercross széria, és Megmondom őszintén, ezek tök ugyanazok, mint a tavalyiak, bár van egy-két különbség. Az egyik az, amit én tökre örültem, hogy a könnyítéseket, meg, a, meg az ilyen segítségeket átgondolták mind a két játékban. Tehát nagyon látszik, hogy, hogy mind a két játékot ugyanazt fejleszti, és hogy a korábbi részeknél ugyanazok voltak a problémák, hogy mert szimulátorként működnek aránylag, bár a fizika mindig is furcsa volt mind a két játékban, de, de az új belépőknek mindig nagyon nehéz volt becsatlakozni, mert mert főleg a MotoGP esetében az elején nagyon sokat kell szívnod, hogy te ráér arra, mert ez, ez nem egy autós játék, ez nem olyan, mint amikor, hogy játszol mondjuk egy Need Force és utána átülsz a Dirt rally hogy nyilván ott is van egy tanulási körbe, de az valahogyan egy kicsit, kicsit könnyebbnek érzem, itt a motoros játékoknál jobban oda kell figyelni mindenre, és itt ebbe a két játékban most végre bejött az, hogy sokkal több segítséget ad. Van egy teljesen újra gondolt ilyen akadémia, ahol ilyen különböző szituációkat mutatnak be, és, és utána nem csak videóval meg elmagyarázzák, hogy mit kell csinálnod, hanem neked is meg kell csinálnod, és úgy tudsz tovább haladni. De ez ilyen tök jó, hogy belerakták. Illetve még ami még nagyobb poén, hogy a MotoGP 22-be beleraktak egy régi szezon módot, egy, egy konkrétan egy, egy dokumentumfilmet kapsz a, a játékban, igazi, valódi felvételekkel, amik a 2009-es szezont mutatják be. És régebben gondolkodtam, hogy miért pont a 2009-eset, ezt csak egy kiemelték, mert semmi olyan fontos nincsen, de aztán kiderült, hogy nagyon sok szakértő azt mondja, hogy ez volt minden idők egyik legizgalmasabb bajnoksága. És végig tudsz menni a futamokon, mindegyik futamon több feladat van, és mindegyik élő szereplős sen indul, és átvált a játékba, és meg kell csinálnod azt, ami megtörtént a valóságban. És ez nagyon jó ki van találva, nagyon jó megmond csinálva. Én jobban örültem volna, hogyha ha az élő szereplős videókból konkrétan átmegy gameplaybe, mert itt úgy oldották meg, hogy hogy a kamerák mutatnak egy kamerát, és abba a kamerába folytatja egy ilyen fekete áttűnéssel a játék, ami, ami volt a videóban, viszont így, így megtörik egy kicsit, és oké, okay, értem, hogy próbálták így, de sokkal jobb lett volna, hogyha mondjuk nem tudom, megy a motor balról jobbra egy kamera felvételen, és egyszer csak átmegy a gameplaybe így szépen lassan. Az, az, nem tudom, miért nem így oldották meg, lehet, hogy nehezebb lett volna. Ez ah, elég nehéz lett volna megcsinálni, igen. igen. Könnyebben a, a, szaladt. Pislok szegyetés már a játékban vagy? Igen, így is jól néz ki, csak úgy, úgy tényleg, hogy még nagyobbat ütött volna, de ezt nagyon tudom ajánlani, és amúgy pont emiatt mondanám azt, hogy a MotoGP 22-t azt, hogy érdemes megvenni, mert egyrészt, hogy könnyebben elindulni a sok segítségnek, a meg ez a szezonmód, ez nagyon jó, és nem tudom, hogy jövőre mit fognak kitalálni, mert most ezek után ezt minden évben vele kell raknod, de most melyik szezont fogod belerakni, ahol nem tudom, 600 ponttal nyert az első, tehát hogy, hogy nyilván egy idő után elfogynak azok a, az izgalmasabb történések, kíváncsiak, hogy mit fognak ebből csinálni. És a másik kettő, meg két autós játék, hatalmas leárazások vannak steam ilyen versenyes játékokra, és gondolkodtam, megveszem a forzát, csak megnéztem, hogy mennyibe kerül és elment tőle a kedvem. Igazán mindig drága. Igen, és még a négy is, nem csak az öt, még a négy is nagyon drága, minden kiegészítővel együtt. Úgyhogy úgy a négy drágább volt, mint az öt. Ja, az alapára, igen. Az, az még most is az. Tehát, hogy 10 euróval drágában négy, mint az öt, Amit ja. nem értek, hogy miért van, de ők tudják. Hát és... A valami logika biztos van mögötte. Hát, ja, csak lehet, hogy ezt a Microsofton kívül senki nem tudja, hogy, hogy micsoda. Mert lehet, hogy az, hogy a Forza Horizon 4 az még korábban jelent meg, akkor még nem jöttek át minden Microsoft cím, és lehet, hogy azért adták az drágában, és utána utólag meg nem javították ki. Na mindegy. És ehelyett végül megvettem két Nit Force amik még nem voltak meg, az egyik a Hot Pursuit Remastered, aminek nekem megvan az eredetie, és mondom, ilyen multidézésnek tök jó lesz, a másik pedig a Payback. Na hát a Hot Pursuit-tel kezdtem, és ez a játék csont ugyanúgy néz ki, mint a régi, Tehát ezen szerintem semmit nem változtattak. Egy-két árnyék, ami jobban mutat, vagy a fények, amik jobban szembesütnek, de van benne crossplay, és nagyon jól működik, tehát Nintendo Switchesek, PS-esek, Xbox-osok, PC-sek együtt játszanak, semmi lag, tehát online-oztam nagyon sokat, és egyszer sem volt olyan, hogy belaggolt, vagy szétvagyott volna az egész szerver, vagy ilyesmi. Viszont, amire én nem emlékeztem, mert én a régit kijátszottam, és ezt is kijátszottam, és én úgy, emléke, úgy élt az emlékeimben ez a játék, hogy én ezt imádtam, én nagyon jó. És tényleg nagyon jó a játék, de hogy ebben az újban a fizika, az nagyon furán működik. Sokszor nekiütközöl valaminek, és, és felborulsz, össze-vissza, visszapatkoksz, és utána nem rak vissza az útra. Vagy például volt olyan, hogy neki mentél a szallakkorlátnak, és, és balra kellett volna, én ahogy logikusan belegondolok a fizikába, balra kellett volna elcsapódnom a szalakkorlátról, de befordult az autó jobbra teljesen indokolatlanul. Tehát nem is értettem, hogy miért. Meg, meg rengetegszer az ütközések érzékelése is furcsa, például a mészak közlekedő autók között is, ugye nyilván közel kell menned hozzájuk, hogy kapd a, a bónusz meg a pontokat, meg az ilyen hülyeségeket, és rengetegszer volt olyan, szerintem a, a, az autóknak a hitboxa nagyobb, mint ahogy kinéz, mert sokszor úgy volt, hogy elmegyek mellette, és ütközésnek vette. És én úgy emlékeztem, hogy ez régen nem volt benne, meg ezek a fizikai dolgok se voltak benne de itt ezt egy kicsit úgy azért néha volt, amikor felcsesztek, főleg amikor időre kell menni rendőrautóval egyik helyről a másikra, úgyhogy nem ütközhet semmivel, úgy azért elég gyorsan el tudja menni a kedvedet a játék, hogy így szivat, ilyen hülyeségekkel. A másik pedig a, a bek amit már az előbb mondtam, az mindig is érdeket, mert ez volt az első olyan Need for Speed, ami elment egy kicsit ilyen Forza irányba, ilyen nagy nyílt terep, és akkor tudsz mindenféle hülyeséget gyűjtögetni, meg autókat vásárolsz, küldetések, stb. És mert sokat nem raktam bele, még csak egy olyan 5-6 órán van benne. De basszus, ezt a játékot én rólad Tehát most én jelenleg ott tartok, hogy ez az egyik legjobb Need Speed, amivel én valha játszottam, pedig én szerintem majdnem minden játszottam a hiten kívül. A az ugye a, a is, is, is, azt is Igen, azt is nagyon dicsérték, de én nekem ez a payback is nagyon jó. Tök jó vezetni az autókat, nagyon könnyű, van, van ez a több felosztás, tehát, hogy driftelned is kell, van gyorsulás, meg stb. Vannak rendőrök is, amik mondjuk szabad kóborlásba nem feltétlenül jönnek, hanem csak küldetésekbe én Ezt annyira nem is sajnálom, mert Től. Tehát, hogy itt nincs az, hogy mondjuk együtt krúzoltak a, a, a pályán, hanem itt versenyről versenyre mész, és ott is van egy ilyen multiplayer ranking, de mondjuk sok mindent elárul a játékról, hogy nem tudom, van benne, most nem akarok hasra meg megmondom pontosan, van benne 57 achievement, és abból kettő, ami online. És az is annyi, hogy játszál 5 meccset, meg 10 meccset. Tehát, hogy, hogy ők is érezték, hogy ez az online, ez nem, annyira nem, nem adja. Viszont maga a játék meg rohat jó. Úgyhogy aki szerette a régi NFS-eket, meg az autós játékokat, annak nagyon tudom ajánlani. És én mindig olyan szomorú vagyok, amikor látom, hogy mindenki azt mondja, hogy jó, a most van, utána nem volt normális Nid Speed. És akkor belegondolok hogy a most után, milyen Speed-ek jelentek meg, hát ott van legalább 7-8 olyan cím, ami ilyen tök jó, és hogy simán el lehet vele játszani. Nem értem, hogy miért ez a nagy duzzogás folyamatosan. Úgy volt a mozdvant most után még egy, ami. Jó, need for speed volt. Vagy. Volt nem. rengeteg. Rengeteg. Jaj, volt. Nem, jó. Én most áh, akartam elsőt egy poént, de belesültem. Na jó, akkor nem, nem volt egy sem. Igen. <gül> <gül> nem, valami rossz. Ó. Oh. Rég ma nagyon, nagyon furán viselkedik. Baj, kipróbálok valamit, need for speed. Te. Nem M szabad. Még itt van, még itt van. Akkor nem van, itt van szület, nem születi. Csak minket, minket, már halálra. Nem baj, még van mit beszélnünk, hogy rég, ülj a seggeden, aztán vegyek, Oké? Okay. Jó, nem vitatkozik, úgyhogy akkor mehetünk tovább. Jó, akkor át is a következő játékokra, mert hát van, van még, van még itt. Én, én felírtam még kettőt, csak hogy De nem fogok Na, so. nagyon sokat beszélni mert viszont keveset játszottam vele. Ah, hát igen. Az egyik ilyen játék ez a Petrix Parabox valami, amit én a Connector podcast hallottam róla. Warhawk ajánlotta, hogy ez egy, ez egy nagyon jó logikai játék. És én ennyit tudok szintén róla mondani, ez egy nagyon jó logikai játék. Még kicsit többet mondjak róla. Még régen dosz volt ez a nem emlékeztek játszatotok ilyen játékkal? Azt hiszem ez volt a címe. Ja, Köszönjük tényleg. Annak az nem, volt a lényeg, nem, valami a neve ismerést nem tudná megmondani, hogy milyen. Na én is nagyjából ezen a szinten mozgok. Az a lényeg, hogy egy ilyen dobozokat kellett benne tologatni, és hogy a dobozokat át kellett tolni ilyen meghatározott helyre. És akkor nyilván az van, hogy a dobozt tudtad szemből tolni, de nem tudtad mondjuk húzni, tehát ha betoltad egy sarokba, az ott maradt. És akkor kb. az volt a játék. A lényeg, hogy tologass dobozokat. Na. Én azért a játékért annyira nem voltam oda, de ez a Patrix Parabox, ez annyira tovább gondolta ezt az egészet, hogy az valami zseniális. Tehát itt konkrétan az van, hogy ugyanúgy tologatod a dobozokat, be kell tolni valahova, meg a végén neked is oda kell állni valahova. Tehát, hogy ez így, így működnek a játék pályái. Viszont, azzal van megcsavarva, hogy sokszor, a doboz, amit tolnod kell, az szintén egy pálya. Tehát bele tudsz menni a dobozba. Tehát doboz a dobozban. És oda is bele tudsz tolni másik dobozt, meg onnan kitolni dobozt, meg amikor a pálya egyik felén kimész, néha bejössz a másikon, és akkor ezeket kell így kombinálni. Sőt, van olyan pálya, és most így kapaszkodjatok meg, ott teljesen eldobja az ember az atyát. Van olyan pálya, amelyikben a doboz, amit tolsz, az a pálya, amiben vagy. Ez most nem tudom, hogy tudjátok Tehát, belemész a dobozba, konkrétan, az úgy néz ki, hogy azon a pályán, ahol vagy, eltűnsz, de bejössz az egyik ajtón, ami a dobozban az ajtó. Értitek? Tehát ilyen rekurzív az egész. Ú, ez Tehát, kicsit olyan, a... mint a, a... Régebben beszéltem róla, az a maket című játék, amikor középen volt egy terület, ami amúgy uh -huh. az a terület piciben, ahol te vagy, és van egy nagyban uh -huh. is. És hogyha ott mozgasz egy dobozt, akkor kin is mozog nagyban, meg ott a te szintedet egy akkor valami, ez ilyen, ilyen Igen, mindfános. valami ilyesmi Igen. És az egész karaktered az, az szintén egy doboz, aminek van két szeme, tehát jól ismered meg. De egyébként a grafikája az nagyon tök rendben van, tehát ugye ez a jól néz ki a játék, ezek a váltások is nagyon királyok Az egyedüli problémám vele az, hogy, amikor egy olyan pályán vagy, hogy doboz a dobozban, és néha hogy bele kell, mit tudom én, több mélységig menni, akkor például ha PC-n játszol egérrel a akkor tök jó meg görgővel bele tudsz zoomolni, viszont ez adja magát, hogy ez kontrollerrel tök jó irányítani, ott viszont valahogy nincs benne ez a zoom, tehát hogy át kell nyúlnom az egérért, hogyha bele akarok zoomolni, mert kontrollerem valamiért nincs rákötve, és nincs is, nem is lehet beállítani, hogy legyen erre gomb, legalábbis nekem ez így. Tehát így nem találtam meg, pedig annyira nem bonyolult. De jó, tehát ez ilyen vele a legnagyobb probléma, és mondom, tehát zseniálisak a pályák benne. Főleg, bein az a rekurziós dolog, ott teljesen, teljesen eldobja az ember az agyát. És az elején nyilván vannak ezek a könnyebb pályák, utána viszont így rá kell érezned. És akkor valamikor úgy kell megoldani, ugye hogy mondtam, hogy a dobozoknak megvan a helye, hogy hova kell tolni. És ha valamikor a dobozt beletolod a dobozba, amit beletolsz a dobozba, és úgy jön ki. És akkor ezeket kell így kombinálni, hogy akkor most hogy talold meg, hogy hogy mész bele a dobozba, és ú, nem tudom, zseniális, szerintem nagyon nagyon köz kis játék. És én nem is tudom hány pályát csináltam meg, de valami rohadt sok. Igen, 350 darab. Pont, ezt akartam mondani, hogy itt köz, én itt közben rákerestem, és a weboldalán a játéknak vannak ilyen kis animációk, így most már értem, ahogy miről beszélsz. Mm -hmm. <gül> <gül> igen, igen, igen. Uh, igen, Stímen nézzetek rá, és ott uh, vannak ilyen kis gifek, amiben látszik. Hát van, ahol megcsinál konkrétan egy pályát, ilyen, ilyen kis viszonylag pályát. De, ja, meg a rekurzióról is van egy. <gül> igen. <gül> az is zseniális. És akkor több ilyen rekurziós pálya van. És mondom, tehát egy doboz, doboz. És akkor a pályát, az tudod tonogatni azon a pályán, ami igazából, egy mindegy, <gül> Így <gül> jó. jó. <gül> és ugye viszonylag könnyű pályákkal melegítesz be. Tehát egy rekurzión se az ma, hogy bedob és fogalma sincs, hogy kell megcsinálni, hanem vannak olyan pálcák, amik szinte megcsinálják magukat, amíg ráérzel erre a mechanikára, és utána már azért van az, hogy tudod, megcsináltál valamit, adtál ügyes vagy, és utána hirtelen vagy nem, nem áll rá az agyad, és akkor gondolkoznak el egy kicsit, aztán persze megoldja magát, vagy meg, meg, meg tud oldani. Meg, szerencsére van a játékban egy ilyen visszatekerés gomb, tehát amikor valami betolsz olyan helyre, amit láttad, hogy nem kellett volna, akkor tetszőleges lépést vissza lehet tekerni, meg egyetlen gombbal lehet resetelni is a pályát. Meg a rezetet is vissza lehet vonni. Tehát ha véletlenül nyomtál egy resetet, és azt, azt gondolod, hogy jó, akkor mégis inkább nem tudom én, visszatekelsz valameddig, eddig, akkor még a rezetet is vissza tudod tekerni, hogy akkor a rezet vissza, és akkor mert tovább a játék. Kics szóval egy viszonylag egyszerű, de mondjuk az ára sem olyan nagyon durva. Hát jó, mondjuk ilyen tízzel. 16-17 euró körül, körül mozog a de egy leározásra mindenképpen egy ilyen kis megérősztusznak tűnik, ha valaki szereti ezeket a puzzle játékokat de tényleg ilyen néha ilyen agy agy robbantó, vagy agy, agy leolvasztó <gül> dolgok vannak benne jó, ja, na erről ennyi, nagyjából szerintem ezt kiveséztem a doboztologatást teljesen a másik játék is szintén egy ilyen kis viszonylag aprócska Cuc, ez pedig az Orbital Bullet nevű játék, amiről amihez kaptam kulcsot, és bevallom őszintén, nehezen álltam neki játszani, mert egy ránézésre jól néz ki a játék, viszont a mechanika úgy néz ki, hogy ez egy ruglák játék, és gyűrűkből áll. Tehát minden pálya úgy néz ki, hogy ilyen, ilyen gyűrűk, és azon tudsz rohangálni körbe. Na most én még a stream is elszédültem, amikor néztem, hogy körbe-körbe rohangál. kicsit féltem, hogy a játék közben is lesz ilyen probléma, de nem, szerencsére ez így nem jött ki. És nagyjából ez a, e e e e e mechanika köré épül a játék, viszont maga a rule -like is szerintem tök jól működik. Tehát e mész a pályákon, körbe-körbe, ki kell nyírni mindent, akkor utána vagy megjelenik egy lift, vagy valamivel át tudsz menni a másik pályára, és akkor így közben szépen gyűjtögeted a dolgokat, kapod a fegyvereket, meg lecserélheted, hogyha mit tudom, dobnak fegyvereket, meg néha belehet bele, be menni egy másik belső koncentrikus körbe, vagy van olyan rész, ami nekem tökre tetszett, hogy euh, tudsz felszedni kulcsokat, és az akkor a kulcsokkal kinyitni olyan területet, ahol időre meg kell ölnöd az összes lényt, és akkor ahhoz képest kapsz, hogy minél gyorsabban megölted, jobb lútot abban a kis ilyen kis aréna szerű valamiben. messzire még ebben a játékban se el, mert azért elég sok pálya, meg, meg ilyen bossfightok -ok is vannak benne. Én még az első bossfightot viszonylag könnyen le lehet nyomni, az, az azért, az azért volt. És... Nagy, Nagyjábban ennyit tudok elmondani erről a játékról is. Körülbelül. Tehát egy kicsit haj az a... Ezekre a... Hát a Rúglájk -like mechanikák vannak benne ugyanúgy, tehát hogy tudsz benne fejlődni, kapod a fegyvereket random, meg néha van bolt. A térképrendszer elején fura volt, hogy ilyen köröket mutat. csak, mert de úgy működik, hogyha kinyírtál egy pályán mindenkit, akkor kvázi el tudsz teleportálni bárhova. De a térképen meg csak annyit látsz, hogy körök vannak egymáson, <gül> és így körülbelül ennyi. Más színű kör az, ahol mit te lehet valamit még csinálni, meg van ahol ott vannak ládák, amiket csak úgy tudsz kinyitni, hogyha megöltél x darab lényt, és akkor valamikor oda érdemes teleportálni, hogyha már ott megvan. de Elvileg a játékjelzés, ha jól emlékszem, hogy ott hagytál valami ládat, amit már ki tudsz nyitni. Szóval ilyen szempontból így felhasználó a dolog. De egy tök jó ez az, az egész mechanika, hogy körbe-körbe rohangálsz. És ebben ebbe egyébként az a jó, hogy azt a szörgyet is látod, kvázi, ami még nem tud rád lőni, mert hogy messze van a körön, de ugye mivel az egész pályát látod, mert egy kör alakú íze az egész, ezért tudod, hogy hova kell érte menni. Tehát ezt tényleg úgy kell elképzelni, mint hogyha fogták volna mondjuk a Mario pályáit, ahol mész balról jobbra, és így összekötötték volna egy fánknak, és az a hangálnánk körbe. <gül> tehát tényleg így néz ki, hogy ugyanúgy jobbról balra meg balról jobbra kell menni, csak közben átadod az egész pályát, mert egy gyűrű rohangálsz. És akkor ilyen azért, ugye van, amikor van belsőkör, és azon is vannak lények, amiket le kell lőni, meg mindenféle ládákat szét lehet lőni, gyűjtögetni, és akkor kétfajta fegyver lehet nála, tehát ebben nagyon hasonlít a a mechanika, ott is ugye két fegyver van nálad, tudod meg ott hílelni, és itt is az van, hogy itt az egyszeres ilyen rúglákjátéknál kb. amiről múltkor is beszéltünk, hogy a híl az, az viszonylag keveset tudod nyomni, de könnyen sebződsz. Nem sokat sebződsz, de elég könnyen, úgyhogy tudod meg utána gyógyítgatni, menni, bosszokat levőldözni, meg a lövés az érdekes, mert a lövéseid is így kicsit így körbe mennek. Viszont nem minden fegyver működik úgy, hogy így kanyarodik, mert a shotgun az viszonylag közelre jó, és az így látszik is, hogy annak a lődései, hogy nem kanyarodnak. De mondjuk a legtöbb fegyvernek, meg ilyen rakéták vannak, a fegyverek azok elég jók azok nekem bejöttek. Ugyanúgy lehet dodge azt hiszem, mint a Dead betett van ez a Bug Fence mechanika. Meg ilyen triple jump, meg ilyeneket tudsz felvenni, szóval... Ha valakinek bejönnek ezek a rullátjátékok, akkor nagyon sok mechanika már úgy lesz benne. Vagy új nem lesz benne neki, hanem ismerős. Szóval, így nagyjából ennyi. Ez a körbe-körbe rohangálás ez, ez amit viszonylag különleges mechanika. És nem fogsz tőle elszédülni. <gül> Tehát, ha nézek róla videót, akkor, akkor jobban elszédülök, mint játék közben szédültem. Nem is tudom, mennyit játszottam, mert nem jelen rá nézek Steven. Még mennyit tettem ebbe bele. Edítően sokat. <gül> <gül> ez jó volt. A, már egy óra Ja, ja, bocsánat, majdnem, igen, két, két órát beletettem, és az egyhuzamba, tehát hogy összesen egy, egy streamet nyomtam bele. és na, nem nem volt rossz. Úgyhogy ezt is tudom ajánlani. Ennek az ára szintén valami magasságokban mozog. Ja, majdnem, majdnem centre ugyanannyi, tehát egy 16.99. Ez is, ez sem az a nagyon-nagyon drága játék. Ja, de ezzel kivégeztem a játékokat. Kivégeztünk nagyon sok játékot. Így van. Ja. és átkanyarodhatunk a sorozatokra, meg a Netflix-es kicsi, hiadással. ilyen filmes sorozatos témák vannak még itt a végére. Kizárólag spoilermentesen. Hát nehéz róla spoilerezni, mert még nincs kint. Hát Cs. így van. Ja, mármint, hogy a majd a... Aha, arról ez igen. a valamiről igen, majd. Na, itt most ezt a múltkor, futottam bele, itt ebbe a hírbe, Telexen, ez a múltkor, ez tegnap előtt. Tehát <gül> igazából teljesen e, irreleváns, mert mire ti hallgatjátok, ez bármelyik nap lehetett. <gül> szóval, hogy e, most nagyon sok... E, Ilyen PlayStation cím fog mindenféle mozivászonra, tévéképernyőre, streamingre, mindenféle érkezni. És vannak benne olyanok, amit, amit én meglepődtem. Például, hogy a Horizon Zero Dawn, vagy hát nem tudom pontosan csak, hogy a Horizonból fog készülni egy, egy sorozat. Ami mondjuk én nekem egy kicsit ilyen félelemre ad okot, hogy Netflix. Vagy, vagy nagyon jó is lehet, vagy nagyon rossz is lehet, vagy ö, jöhetnek a transgender zombi dinoszauruszok és a mindenféle. Mi a játékban nincsenek? Nem is gender, gender fluid törzsek. Majd képzelem a. Majd, majd lesz, hogy a dinó között lesz, hogy egy ember ott ugrál mesztelenül, mert ő azt képzeli, hogy robotdínó. Hogy... Igen, <gül> igen, tehát hogy, hogy nem tudod, a Netflix az az, az ilyenekről úgy így híres, hogy ezt szeretik túltolni. Igen, bár mondjuk most szerintem, szerintem most kezdenek visszavenni ebből, mert ugye tök sok mindent elkaszálltak, meg látják a számokat, hogy apadnak szépen lassan, és, hát, és most már nem adnak igen. oda mindent mindenkinek, mert ugye régen valaki bement egy ötlettel, és akkor hozzávágtak egy kis pénzt, hogy csináld meg, aztán majd, ha nem lesz sikeres, majd eldugjuk el oda legalúra a felhozatalnak, de, de lehet, hogy most már ilyen Netflixked rájönni, hogy ez nem így működik feltétlen, is néha így, azért igen, kell minőség Mert amúgy, mert amúgy most nagyon-nagyon-nagyon megcsappantak az előfizetőik, úgyhogy hát, ha észbe kapnak, igen, és én a, a mennyiséget inkább a minőség rovására hogy na, érted, a minőség fele billentik a, a mérleget. Hát az lehet jobb lenne, mert így konkrétan a Netflixre így, így ilyen naponta jönnek új filmek meg sorozatok, de egy töménytelen mennyiségben. És nyilván, igen. jó, hát a, van egy-kettő jó, tehát én nem azt mondom, hogy mindegyik nézhetetlen, vagy ilyesmi, csak hát ugye nagyszámok törvény alapján, hogyha sokat gyárt, az gyorsan, mondjuk, akkor az nem biztos. De mondjuk 80-20 a szar. Hát nagyjából, igen. És most már szerintem ezt ők is érzik mert Hát ugye jön a konkurencia, ugye beszéltük, hogy már lassan jön a Disney Plus, akkor é, az is van két, még egy csomó, igen. csomó mindegy, az HBO, meg... igen. Tehát, hogy most már valamit ki kell találni, mert eddig a Netflix az idézőjelesen egyed uralkodó volt itt Magyarországon, mert de abban volt a Netflix most meg az HBO, igen. de most már nem így lesz, igen. Úgyhogy egyik felől örülök, mert, mert nagyon sok lehetőség van abban a világban, amit megalkottak a a Horizonon belül, ugye, még ha csak egy bármilyen a fő sodortól kis független szegletét mutatják, meg a világnak is lehetnek benne érdekes dolgok. Én biztos, hogy meg fogom nézni. Mondjuk megjelenésről még nincs szó, hogy ez, ez mikor fog érkezni, de, de jön amin viszont én meglepődtem hogy a Gran Turismo-ból is lesz sorozat. Ja, Tehát, igen, hogy egy sorozat egy autóversenyző és játékból mit tud Tehát van abban egyáltalán bármi sztori? hát versenyeznek autókkal de, de nincs, nincs ilyen mögöttes. Nem, nem, nem Nincs for volt, valamit magyaráznak. Nem, nem, egyiknek sincsen szerintem, én ahogy így visszaemlékszem. Úgyhogy ezt, ezt azért is nem értettem, hogy hogy, hogy jött a Gran Turismo-nak az ötlete. Viszont a másik, ami, ami meglepődtem, mert erről se hallottam korábban, az a God of War. Aztán beszélték régebben is, nem, hogy akarnak sorozatot, csak aztán Ugye, ugye elhalványult az egész. Hát, nem tudom, itt azt írják, hogy az Amazonnál talált gazdára, úgyhogy izére fog jönni erre a Prime-ra, vagy minek hívják. De nem, abba is, tehát nagyon sok lehetőség van. Igen, igen. Főleg így, hogy ugye a, a korábbi Gadoforokhoz képest a Skandináv az mennyivel másabb lett, hogy igen, akár, igen. akár nem is azt, hogy ezt folytatni, akár a kettő között, hogy mi történt, vagy valami teljesen más irányba is el lehetne vinni. Simán. Ja, ja, ja. Úgyhogy arra is kíváncsi vagyok, hogy mit fognak ebből kihozni. Akkor, hogy kit tesznek meg Kratosnak. Hát azon sok fog múlni amúgy, hogy, hogy ott mi lesz. Mert hogyha, ott nem, nem jó színész lesz, akkor jön a népharag, aztán ja, ja. elviszi az egészet a fenébe. Ja, ja. Az is fontos, hogy ki lesz a boly. Ha, ha lesz benne egyáltalán, nem, amúgy. Az, Ha lesz, igen. Á, vagyok, igen. katosnak. Rég nagy a, a, a sztoria, amiben nem mindig volt boly. De hát, amúgy is, kölyök kö... kö... kö... kö... kö... kö... kö... olyan gyorsan felnőnek, nem? Igen, yeah, yeah. yeah. igen. Akkor ez, ugye nem olyan f... rég volt az Uncharted. Ez egy... film. különös dolog. <síthat> Nagyon küzdesz, de most már nem jön össze mindegy. Én átkötés jellegű valamit akartam, de még... Ja. Akkor az anchor most Nem te van. melyikre akartál rákötni? De ugye, hát a Stranger Things, de milyen gyorsan felnőttek a kölykök. Ja. Mindjárt eljutunk oda is. Okay. Viszont, viszont ez. Ez, ez amúgy úgy, hogy nyugodtan mentünk bármilyen irányba. Ez amúgy szerintem meg nagyon baszó lesz. A Ghost of Tsushima-ból készítenek filmet, és a John Wick filmek rendezője fogja csinálni. A, a látvány, az ott lesz. Hát Úgyhogy a szamurájos, a... kaszabolós storyból ez, ez még akár jól is lehet. Az simán, ráadásul a játék is nagyjából úgy nézett ki, mint egy film. Mint egy film lett volna. Ah, igen. Annyira gyönyörű volt meg, hogy az egész, a hangulatot árasztott magából, fú, nagyon jól nézett ki. Imádtam azt a játékot. Én nem játszottam vele és hát én csak videókban látom, de, de, de én az is, is, is messzeről De igen. Igen, igen, csak PS. De mondjuk már plegykálták, múltkor olvastam valahol, hogy valami, valami lista kiszivárgott, és hogy ott volt a GoSoft ma hogy jön PC-re valószínűleg. Reméljük a film, kijön minden platformra. A film szerintem ja. igen. <laughs> na és akkor kezdjet ne Ja nem. nem. És... De bár, bár, így nem jó, ha Na, mondod, hogy kössek át, <gül> hogy kössek át? hát úgy kössed, hogy. Én rögtön arra próbáltam asociálni, hogy a Stranger Things-ben milyen rohadt gyorsan felnőttek a kölykök, de még mindig ilyen kis, kis kölykösen nyomják. Nem tudom, nekem. Hát... Én, az első két részt láttam én, csak ez elvileg hármat. Ja, hár, én, én, majd én meg, érezni, én meg egyet sem, úgyhogy ez egy nagyon jó kibeszélő lesz. Nem fogunk spoilerezni. Ebből igyekszünk. Hát nem is <gül> lehet még az első két nem, részből, te, hogy beszélünk. Hát, hogy történt én, benne. Az történt benne, hogy... <gül> jó nem, nem, nem történésre <gül> beszélünk. Nekem amúgy, ami, ami eddig lejött így az évadból, hogy... Tehát, hogy az első két rész, azok közel másfél órás epizódok. Igen. igen, igen, igen, igen. Tehát, hogy ilyen egy tizenhét, meg egy huszon valamennyi. Komolyan, úristen. Két és fél Eszten. lesz az utolsó. Mondjuk én nem éreztem hosszúnak amúgy. Én nagyon, én, én pont az asszonynak mondtam, hogy én, én, én vele is szoktam így, tehát rászoktam szoktam szólni, hogyha mondjuk sorozatot vagy filmet nézünk, és nyomkodja közben a telefonját, meg mit tudom én, de, de hogy én itt konkrétan én is azt csináltam, mert uh, nem, nem kötött le. Annyira lassan halad előre, főleg, tehát az első rész az főleg, a második az egy, egy picit volt szerintem jobb, de hogy így az első az egy ilyen, hát egy ilyen, nagyon, egy ilyen nagyon hosszú bemelegítés, igen, hogy, hogy bemutatja, hogy hol járnak most, úgy időben, mert ugye, Ugye a harmadiknak az lett a vége, hogy egy kicsit szétszórták a brigádot. Most már nem, nem csak hawkins játszódik. És így egy kicsit megmutatják mindenkit, hogy éppen mi történik. Nekem pont ez nem tetszik benne annyira. De ez a korábbi részekben is ott volt. Tehát például, hogy, hogy ott van a, a kisrácnak az anyja, aki Igen. már a korábbi részekben is jártam nem tudom, kereste a srácot, nyomozott utána, meg Igen. minden. És mint hogyha ezek a, a történések egymástól tök függetlenek lennének. Tehát ezek nem is ismerik egymást, körülbelül nagyjából úgy néz ki. És most ennél az évadnál nagyon, nagyon kijön, hogy annyira tehát szinte nem, tehát ne, nem találkoznak, nem beszélnek egymással, hanem megy ilyen, ilyen három sztori vonal, és így és így nincsen, nincsen interakció köztük kb. Tehát, El, tök idegenek lennének az egész. Én, én belefutottam egy ilyen tweetbe, ahol azt írták, hogy, hogy, hogy minden mindennel össze fog kapcsolódni. Valahogy. Ja, persze, de tehát, közben se néha. Igen, de, de tény, tehát az első két rész, ez, ez valami borzasztó. tehát. Most itt ezt is twitteren olvastam, hogy szinte mindenfelül ezt hallom, hogy nagyon hosszú, még akár be is szól rajta, de hogy utána beindul, és ez látszik amúgy IMDB-n is a, a, az értékeléseken, mert nem húzzák le a sárga földig, pedig illene, mert amúgy én tényleg nagyon-nagyon lassú az, az első két rész, mert az a három óra, amit tart a két epizód, Szerintem egy 45 percből össze lehetne húzni az érdemi sztorit. Hát jó, de lehet, hogy a, lehet, hogy a hangulatot akarták egy kicsit megalapozni. De mert, csak mert én úgy emlékszem, hát, az hogy... első év se volt gyors, tehát így, visszaemlékszem. Meg a több, a jó, második, de... harmadik már gyorsabb volt, de az egy, az, az nagyon lassan építkezett, és amúgy nekem pont azért tetszett, az a legjobban az eddigi háromból. Hát mert... én nem tudom, nekem olyan. De utána, meg utána, de nagyon felpörök. Tehát, hogy itt már a harmadik részben, meg már a másodikban is, meg úgy... Meg is, ha jól látod. Ja, igen. Nem, vagy pörögjön nem föl, vagy ne. De nem na. úgy, de nem, de de nem, nem úgy. aztán felpörök. De nem úgy, tehát, de... na, csak tehát, hogyha már beindul, utána nincs vele baj. Tehát a harmadik rész már, már így, így eddig érződik, hogy részről részre jobb a dolog. De például itt a Tegnapi tweetemre volt, aki például konkrétan ezt a szót használta, hogy az első epizód az egy, egy filler. Uh -huh. Hát jó, én azt mondom, ezt én elnézem neki, mert bemelegítésnek teljesen jó. Tehát azt nagyjából bemutatja, hogy most ki milyen lelkiállapotban van, meg átadja a hangulatot. Hát erre rászlentek egy órát. <gül> ez van. De többet, mert mondom, hogy ez majdnem másfél órás rész. Hát, de meg később sem lesznek sokkal rövidebbek. Tehát... Igen. É, é, úgyhogy nem tudom, nekem, nekem így eddig az első három, hát az első kettő az, az egyáltalán nem jött át. A harmadik már, már kezd ö, ö, dihozni azt a szintet, amiről, amire már azt mondom, hogy na ez a Stranger Things, amit szerettünk annó. Meg. Na, amit te is mondtál, Neu, hogy, hogy ö, felnőttek, de mégse. Uh -huh. Ez amúgy ennek... Egyetlen egy magyarázata van, hogy eltelt három nagyon hosszú év, ugye minden szereplő már ilyen 18 év körüli, viszont a sorozatban 14 évesek. Igen. És az néhány színésznél nagyon látszik. Igen. Meg A szereplő kisrác akkor nőtt, hogy így... Ja, igen. Ne, ami nekem nem tetszett, de ez már a harmadik részben sem tetszett annyira, hogy azonban én a nevükre nem emlékszem így most a szereplőknek, hogy Make Make, de ugye a Make az, az Eleven-nel, a kis csajjal összejött srác. Igen, a bongyorhajú. Igen. <gül> e, <gül> Láttam, hogy még a nevét. Még kell, igen, a bongyorhajú. Az lesz <gül> az, meg ugye van a amelyik az első évadba eltűnt. Igen, igen. végig. Na és ugye ez a elevenő oda került ezekhez a amik eltűnt gyerek és akkor, hogy jaj, hogy most már te barátnőt van, és akkor már nem vagyunk barátok, és jaj, most már nem vagyunk ja. barátok. És ez a jelenet az így úgy ültem, hogy ja, oké, okay, nekem is kínos, pedig én nem vagyok benne ebben. Igen, <gül> és, és, így, és így bazd meg, tehát, hogy nem már és, és engem már ez a harmadik évadban is zavart, hogy ezen picsognak. Már ott is volt ilyen, igen, már ott is ez a hogy, szerelmi szád, hogy meg a mindent. Hogy, ja. hogy jaj, neked most már barátnőt van, akkor hogy fogunk Dungeons and Dragons hozni, meg mit tudom én. Pedig amúgy ez úgy, így működik, tehát a valóságban. Igen, és, és akkor tudod, hogy itt is ez van, hogy ráadásul úgy, hogy meg is mondja neki, hogy oké, okay, hogy én csak két-három alkalommal kerestelek, de, de hogy te is tudsz engem keresni, meg hogy izé. <gül> szóval, szóval nem tudom, ez, ez a vonal abszolút még irritális, nem hogy nem tetszik, hanem még így fel is basz. Annak a srácnak jól állt, amikor el volt tűnve. Igen, jó tett az évadnak. Igen, igen. tehát nekem lehet, lehet, hogy pont ezért tetszik az első évad jobban, mint a többi, mert, mert ott megtalálták, és, és ott, hát nem tudom. Ott... Sokkal szimpatikusabb volt még szemben, a Igen, igen, addig jó volt. Vagy <laughs> hát ugye itt, itt most alapban egy kicsit úgy a társaságot, ugye a... Én... Szóval nem tudom, nekem, nekem ez, amit így próbálnak ilyen social izére ráerőltetni, ez, ez nem annyira... De nem, nem tetszik. Hm. Tehát, hogy például ilyenek, most ez is hatalmas nagy izé, tehát, hogy szóval fek a gyerek kosarazik, és akkor, hogy most már a kosarasokkal Ez minimális spoiler, Miki. Ja, ez, a, ez minimális, igen. De amúgy ez majdnem, majdnem mindig ezt akartam mondani, hogy ez majdnem minden ilyen ifjúsági filmbe ellővik, hogy, hogy főleg, hogyha van egy, van egy film, és annak jön a folytatása, és akkor azok szétesnek, mert hogy a csávó elmegy csajozni, tényleg a négerbe áll kosarazni, a másik gördeszkázni, meg ilyenek, és akkor megint újra összetalálkoznak, rájönnek, hogy régen minden jó volt, és hogy eltávolodtak egymástól, akkor konkrétan ez, ez az. Tehát egy bármi fiatalos film lesz a Stranger Things. Körülbelül. Csak, bármilyen, hát, bármilyen. csak hát itt is ez van, hogy, hogy ugye ő most hogy, hogy kosarazni akar, és akkor hogy ú, most befogadta a csapat, és akkor emiatt már most a többi sráccal, az el, a régi haverjaival már annyira nem tartja a kapcsolatot, és inkább azokkal lóg, és ilyen ez a legkifejezőbb, amit rá tudok mondani, hogy hm Szóval így a három részben így meg meg megpendítették, hogy, hogy ki a fő ellenség az adott évadban, de... Igen, mondjuk az is egy kicsit Nézd tetsz, nagyon első évadra hajozós. hogy így igen, já játszunk egy, egy játékkal, és aztán itt jön valami, amiről nem tudunk semmit, de biztos, hogy a bossz a játékból. <síns> Vagy ezt az első évadban is eljátszották. Ugyanúgy, mint ahogy ott, ott a Demogorgon volt, Aha. igen. Addig itt, itt itt van. Be... Ú, ez, hát ez, ez. ez a Vekna ez átka, a vagy mi a tökön. Tutti ez lesz. lesz. Ez lesz, és tudti, hát pont ez ja. volt az izében is a D&D játszódban. nyilván. Tudunk, hallod? Ez olyan, mint ha elmennénk az izéhez, a Csig ez elmenni a bótba, azt ott lenne az uncharted a az izé, Ami az uncharted van. Ennyi. És ő tudná, hogy az már látta az uncharted nem, <gül> ez így, nem, nem. Így, nekem, tehát egyrészt az, hogy nek, én azt érzem, hogy ez úgy, úgy kicsit, mintha kifulladt volna. Ugye elfogytak az eredeti ötletek, és most, most megint visszanyúlnak az elsőhöz, hogy ott működött akkor, akkor csináljuk meg mm. itt is. Jó, de lehet, hogy még, ha, ha még más, lehet hogy, még lehet, más lesz, kifultni, lehet, hogy jobb lesz. Lehet, hogy jobb lesz. Amint mondtam is, én ránéztem IMDB-n, és mindjárt mondom is, azt mondja, hogy. Tehát ugye látványos, hogy a részeknek a. Ezt el is kezdtem mondani, hogy, hogy nincsenek annyira lehúzva, mint amennyire kéne, hogy le legyenek húzva az első részek. De például ilyen 8,3-mal nyitott az első résznek az értékelése, 8,4 a második, 8,7 a, a harmadiknak, utána 9,6 kilenc, Hát jó, de mondjuk amúgy eleve a kritikák is jók voltak, meg azért azt ne felejtsétek el, hogy itt hatalmas a hype. Tehát, hogy, Nagyon. Hogy, tehát, tehát, ahogy ha azt mondod, hogy Netflix, akkor mindenki azt mondja, hogy a Stranger Things, és most folytatják végre ez a befejező évad, tehát hogy akkor biztos Nem, hogy... ez még nem a befejező. 5. Ötödik, ötödikkel fejezik be, nem? Az ötödik lesz az utolsó. Én azt hiszem, hogy ez az utolsó, és kettő, kettő osztották. De akkor lehet hogy, lehet, hogy nem gyorsan ráguklisztam itt van dátumot ez egy 2022 februári cikk, dátumot kapott a Stranger Things 4. évada az ötödik évad pedig az utolsó lesz ja akkor Tehát, lesz még egy... még egy ja lesz. értem, hát akkor, akkor konkrétan Hát akkor csesszék meg. Hát akkor, akkor lehet, hogy itt nem is lesz meg semmi úgy felvezetve igazán. Vagy, vagy lesz majd egy ilyen játék. Nem tudom, száf, mert most itt, itt, itt most megint, amúgy, ilyen vissza, ilyen visszaemlékezések eh, is vannak az évadba, hogy már egyszer történt valami, ami most nagyon áthal. Á, mindegy. Lehet, hogy egybe a hétrészről sokkal jobb lesz a véleményem, és csak az elején tényleg ilyen nyögvenyelős, hogy úgy elnyújtják, mint a rétes tehát hogy mindenkit bemutassanak, hogy mi történik, meg miért történik. Hát, vagy majd nem is a hét rész, hanem majd a, a 9, amikor ugye kijön az a plusz két rész még majd később. Ja, az két rész fog jönni a második felében. Aha, igen. A a 7 7 júli, júliusban, vagy júniusban jön a két rész. A július egy az... azt hiszem. Igen, és az az egyik két órás, azt hiszem a másik meg kettő és fél. Ja, azt kemény lesz. Szóval nem tudom, így mondom, mondom a harmadik rész az már, az már elég vállalható, és azt a feelinget hozza, mint a régi. Csak, csak van egy-két olyan irány, ami, ami tényleg nekem zavaró az előző évadokhoz képest. Hm. Na majd meglátjuk. Hát úgyis majd kibeszéljük, ha, majd, ha, majd ha majd megnéztük. Igen. igen. Majd Én most szerintem lehet, hogy podcast után neki is állunk, szerintem. Elkezdjük. Hát, szerintem ma még, ma még én is nézok ból egy-két rét. Szerintem egyet még én is biztos. Na, no, hát akkor bevágy. annyira nem rossz. Hát nem nem azt mondok, mondom, hogy rossz. Én nem azt mondtam, hogy rossz, de, de tényleg, hogy az előző évadokhoz képest ja, hogy Aha. Igen. Igen, ez egyébként ez egy ilyen általános tévhit, hogyha valamire mondasz valamit. Nem, hát én csak legot... végig nem... De nem ezt most csak azért mondom, mert ez ilyen... Nem, ez nem tévhit. Én végletekbe gondolkodok. Valami vagy jó, vagy fos. Ez a kettő van, és több. Ja, akkor bocsánat. Sokan gondolkodnak így, az a baj. Tehát semmire nem mondhat, semmilyen negatív kritikát. Igen. Hát IMD-ben is valami 10 per 10 vagy 0 x Tehát, hogy a kettő között nincs film. Egyébként, ha már sorozatok, amik mostanában jöttek, akkor a Love, Death and Robotsnak az új évoda is nemrég jelent meg. És én ott is azt érzem, hogy az első volt a legjobb, körülbelül, és most ez az utolsó jócs nagyon, nagyon erős, szerintem. Ugye ez ilyen animációs filmek gyűjteménye jellegű valami, ilyen antológia, ami semmi köze nincs egymásnak a részekhez, csak annyi, hogy össze vannak szedve egy csokorba. És különálló sztorik, különálló animáció, tehát van amelyik ilyen rajzolt, van amelyik számítógép animáció, van amelyikre úgy nézel, hogy ez most biztos, hogy animáció, vagy ezek most... ...élőszerepős jelenetek. Már tényleg, tényleg van nagyon... ...jó meg van csinálva. És ezekből jött ki egy újabb sokor. Nem azt mondom, hogy rossz, némelyik ilyen... hát ilyen me. Van amelyik egész jó. Ez hát az antológiában általában ez szokott lenni, hogy ott nem, nem minden talál be teljesen. Ja, az az, az eset, áll, De arra azt, de az, abban voltak jók. Uh -huh. Ja, első volt a legjobb. A másodikban is vannak egész erős részek, de ott kevesebb a, a nagyon jó. A harmadikban is van egy-kettő, ami, ami egész jó pofa. Már ott nem tudnék olyat mondani, ami hatalmasan király lett. A robotok visszatérnek, azok nem is tudom, azt a második évadban is voltak, meg az elsőben is. Akik így sétálgatnak a posztapokaliptikus világon, ahol korábban emberek éltek, de jól kivaztak magukkal, és kihaltak. Az, azt mondjuk jó pofa. Mert kicsit úgy érzem, hogy ugyanarról a bőről próbálják lenyúzni ugyanazt, hogy látod, hogy az emberek kihaltak. Hát milyen hülyék voltak már. És még mindig, mindig itt tart mondani való, körülbelül. Mert most kicsit részleteszik is, tehát kitérnek a, a tech gurukra, hogy azok is milyen hülyék voltak. Hát mondjuk... De annyira nem, mert mégiscsak meggazdagodtak valahogy. De... Ja, na, az is, az is egy érdekes, vicces, vicces rész. Viszont tényleg a cicák. De nem spoiler De nem spoiler ó Már így is túl sokat mondtam. <gül> ja, akkor ennyit. Felírtam itt még a izét. Hát említettem már itt a podcastben ezt a Tokyo Vice sorozatot. Végre befejezték itt nálunk is. És én nem tudom, most így ez a 2022-re, ez most ilyen divat lett, mint ahogy a Severance-nél is beszéltük, hogy úgy lett vége, hogy úgy nem lett vége amúgy. Uh -huh. És. Hát Valahogy rá kell venni a következő évod legyártásáról. De, igen, az az így, így, a, így a Tokyo is nekem valahogy az utolsó rész után olyan élményem, vagy olyan érzésem volt, hogy még egyrészt így, így kellett volna, csak így szóltak a készítőknek, hogy ennyi volt. De, hogy... Kicsit az az érzésem, mintha bevennél egy hamburgerezőbe, és mondjuk nem kapnál sajtot a hamburgere, de így várod, hogy hogy kéne rá a sajt, és akkor mondja, hogy majd, ha megveszed a következő hamburgert, akkor kettőt kapsz talán, és akkor az jó lesz erre is. Lehet, lehet, vagy nem tudom, én, én amúgy ilyen sorozatban, most így nem én nagyon régóta nézek már sorozatokat, de nem emlékszem ilyenre, hogy az első részben csinálnak egy ilyen, egy ilyen flash forwardot, egy ilyen előrevetítést, ahol van egy jelenet, amikor bemennek valami jakuzának a, mit tudom én, milyen vezetőjéhez, aki mondja, hogy haver ezt a cikket nem kéne megírni, mert a főnökünket nagyon nem jó színben tüntetné fel. Aztán ez, ez egyáltalán nem spoiler, mert így kezdődik, és aztán visszaugrik az egész sztorinak a legelejére, hogy hogy került ő egyáltalán ahhoz az újsághoz. És az évad végére nem jut el megint oda a sztori, hogy a belengetett jelenet, hogy mi történt. Hát mert ez már a harmadik évadra volt a Flash Forward. Tehát, hogy... Ja, lehet, lehet. De, de mondom, tehát hogy én nagyon sok sorozatban megszokták ezt lépni, hogy így előrevetítenek valamit. És ja, azt... Így jártam a nyertokkal, például. Hát például. az erre épült. Már kategória te. Igen. De, de nem azt, na, nagyon sokszor van ilyen. És akkor több mikor, Izé, megy valami, lőnek hármat, négyet, aztán bejön, hogy piti két évvel ezelőtt, és akkor onnan veszi fel a kezdetét a sztori, és eljuttok oda. Hát meg túl is mentek rajta általában, meg mert túl ugye... Meg is megy, igen, igen, igen, igen. Ott ott nem az, az a csúcsvon. Hát, egy olyan háromnegyed, vagy egy felénél szokott ez megtörténni, hogy eljutnak oda, és tovább megy. Igen. Na, itt meg lement az első évad, és, és nincs. Tehát nem lehet, tudtál addig. Lehet, hogy nem egy évadban gondolkodtak, és a, a, most az viszont így meg rosszul jött ki ebből a szempontból. te az meg hogy? te most emlékszel egy ilyenre, ami a... Ha most várunk most megint, vagy egy évet, mire jön a folytatás, ha jön egy éven belül. Hát, hogy akkor meg kell nézni még egyszer. Meg az, abban olyan csak. sorozat dömping van, hogy, hogy lehet, hogy megnézel egyet, utána megnézel ötöt-hatot, már nem emlékszel, hogy hol tartottál. Ez és... meg a másik. Szóval nem tudom, nekem ez így, így összességében itt is a, az... a minőség nálam az utolsó egy-két részre nagyot esett. Én szerintem pedig amúgy zseniális volt az elején, én, én imádtam, tehát mindegyik geniális volt maga a, a rendezés, a, a képek, a jelenetek, a, a, az, a, ahogy meg volt csinálva, minden. De valahogy így a végére úgy elengedték a szintet. E fügetem, más, akit, más, a, más a vonal, mint a Stranger things lehet A lehető elengedték. Hogy ott, ott pont fordítva történt, igen. Mindenesetre, aki szereti az ilyen japán-jakuzás e, e, storikat, az, az, az tegyen vele egy próbát. Nyolc e, rész, nem, nem, nem sok időt vesz igénybe, de, de, de nem rossz. Tinkron az még nincs hozzá, mi? Mikor legutóbb néztem, akkor hát, azt nem, nem volt. tudom. Én felirattal néztem, de... Én, amíg én is elnézek feleltos filmeket. A Szev Szevrenc is ahosra volt. Én a szinkront csak azt azért... Megízd a családban megnézhetni. <gül> Pedig azt megnézhetném, már kíváncsi Én már csak azért sem vagyok biztos benne, hogy lesz szinkronja, mert főleg japánul beszélnek az angol szinkronban is. Lehet, hogy majd találnak ki egy olyat, hogy a lesz, lesz az angolnak szinkronja, és akkor no. a japán meg majd fel lesz iratozza, vagy nem tudom. Vagy ilyen tájszólással beszélik, majd tudod magyarul, mint ahogy szokták, és ez kicsit, kicsit idétlen, de jó, értem. Ők tudják. Na hát ezzel a végére értünk a témáknak. Ez most jó masszív volt. Totális. Ez most jó masszív majd. volt, sok témával, meg még rég is kevert egy kicsit, de. Aha. Köszönjük, hogy itt volt. Többször is megjelent. Ja, nem is egyszer, igen. <gül> igen. Majd lesz mit összeragaszgatnom. Na, de hát de... miközben közben ragasztja, majd közben nézed a Stranger Things-t. Nem. <gül> nem. Ja, oh. nézem. ja külön jó. nézem. jó. Tudod, Nem végzünk félváró munkát, meg Stranger Things nézésre. <gül> ja, értem, értem, értem. Ja. Nézzétek ti is a Stranger things meg a dolgokat, amikről beszéltünk, meg amikkel játszottunk. És vegyétek meg a murdereddet két euróért, gyorsan. Így van. Ami még gyorsan. lehet. Ami még meleg, ami friss. Így. És amíg csak még frisse hullat. És nyolcéves ja. játszó gyerekeket. De legalább minden gépen elfut, halad. Itt nem kell cloud gaming, mert már elmegy mindenen. Minden mindenen minden minden is. Mindenen is. Minden ja, is. Minden Na, és hát mi is kijövünk majd mobilra valamikor, legközelebb. Ez... Mi nem igényünk semmit, de azt megint csak betartjuk. De az, az fixen lesz, igen. <gül> így, így van, úgy van. Úgyhogy most arra viszont elköszönünk, további mindenkinek minden jót, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!